Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Филипка Дик. Мечтеят ли роботите за електроовце? Оглен в Костенурката, подарена на крале на Тонга от мореплавателя капитан Кук през 1777 млн. вчера, на близо 200 годишна възраст. Животното, известно под името Тоймалила, почина на територията на кралския дворец в Тунганската столица на лу -а -а -а -а -а -а -а. Народът на Тонга почиташе костенурката като и към нея беше назначена лична охрана. Преди няколко години костенурката ослепя по време на горски пожар. По съобщение на Тунганското радио, рубката на Тоймалила ще бъде изпратена в музея в Окленд, Нова Зеландия.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 Достатъчно е да поставиш синтезатора на С и електроимпулсът преодолява прага на подсъзнанието, както стана при мен. Рикия потопа дружелюбно по рамото, неговият собствен синтезатор беше настроен на Д и той чувстваше благоразположение към целия свят. Разкара им е ръсната си полицейска лапа, рече Айран, не съм полицай. Почувства раздразнение, макар да не бе пренастроивал синтезатора. Ти си нещо по-лошо, отвърна жена му без да отваря очи. Ти си убиец, Не е от полицаите, както забелязах. Ти пръскаш без никакво огризение хонорарите, които нося в къщи. Той стана и се приближи към контролния пулт на своя синтезатор, вместо да спестяваш. Продължи Рик, за да можем някой ден да си купим истинска овца и да се отървем от фалшивата електрическа, която гледаме на горния етаж. Една нищо и никаква електроовца, и то след толкова години труд. Той застана в нерешителност пред контролния пулт, колебайки се дали да го настрои за подтискане на таламуса, което ще да овладее гнева му, или за стимулация, която пък ще да го раздразни достатъчно, за да спечели спора. Ако посмеш да увеличиш интензивността на своята жлъч, предупреди го Айран, без да откъсва очи от него, и аз ще направя същото. Ще завъртя усилвателя до край и тогава ще станеш свидетел на такава битка.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 Първата ми реакция бе на благодарност, че можем да си позволим да притежаваме синтезатора, Пенфилд. Но после изведнъж осъзнах колко неестествено е това, да долавям отсъствието на живот наоколо и да не реагирам емоционално. Разбираш ли, струва ми се, че не. На времето това се сняташе за признак на психично разстройство. Наричаха го, отсъствие на съответстваща реакция. И тогава залязах телевизора и се заех да експериментирам с синтезатора. Малко след това, попаднах на комбинацията за отчаяние, на мургавото и лице грееше удовлетворение, сякаш бе постигнала нещо наистина необикновено, реших да я включа в програмата си два пъти в месеца. Струва ми се напълно достатъчно за да почувствам в разумни предели безнадъжност за всичко, за това, че останахме тук на Земята след като всички, които имат малко разум в главата си емигрираха.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 Беше набирал тази комбинация неведнъж и много разчиташе на нея. Слушай, рече той, приседна на леглото, хвана я за ръце и я придърпа до себе си, опасно е да се подлагаш на депресивно въздействие, дори с предварително зададено автоматично прекъсване. Забрави какво си програмирала за днес, аз също ще забравя. Искаш ли и двамата едновременно да наберем 104, да постоим малко в него, а след това ще се настроя на делови да тон?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 Искам просто да си лежа в леглото и да гледам в пода, гласа и се долу вилния знамек за нарастващо отчаяние, и тя замля в леглото под тежестта на внезапно налегналата я почти абсолютна инерция, която се спусна като непроницаема завеса. Рик усили звука и в стаята отекна гласът на бъстър приятелчето. Хей, хей, приятели! Дойде време за кратка метеорологична прогноза.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 за изкуствена корова стимулация. След набързо приготвената закуска, изгубил бе прекалено много време в спора с жена си. Рик пое към покрива, където пасеше неговата електроовца. Беше облечен в пълната защитна екипировка модел Ajax на фирмата Маунтибанк. Неговата натъпка с електроника гордост, прах в очите на съседите, преживяше, симулирайки според предварително зададената програма, че се храни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 С нетърпение очакват да роди, породата й е много ценна. Барбар потопа гордошията на кобилата, тя изви глава към него. А не ви ли е минавало през ума да я продадете? Запита Рик. Страшно много искаше да има собствен жив кон или някакво истинско животно. Нямаше нищо по от това да притежаваш фалшив питомец, но като се имаше предвид социалното им положение, налагаше се да се примирят с това. Друга възможност просто нямаха, дори и той да се беше примирил, не биваше да забравя айран. А на нея и тежеше, и то много, неморално е да продам моята кубила, заяви Барбър, тогава ми продайте жребчето. Да имаш две животни е понеморално, отколкото да не притежаваш нито едно, какво искате да кажете, Барбар го погледна изненадано. Много хора притежават по две, три и четири собствени животни, да не говорим за Фред Ужборн притежателят на завода за Хлорела, където работи брат ми. Той има пет, четохте ли статията за неговата патица във вчерашния брой на Хроникъл, там се твърди, че това е най-едрият екземпляр по цялото западно крайбрежие. Очите на Барбар блеснаха при мисълта за подобно богатство и той постепенно потана в транс. Рик затършува в джоба си, извади омазненото и захабеното от употреба копия на Сидни, Каталог «Цено разпис на животни и птици» и Януарско издание. Той плъзна пръст по съдържанието, намери раздела, жребци, вишконе, потомство и веднага определи усреднената цена за страната. Мога да закупя перчерански жребец от Сидни за 5000 долара. Произнесена глас той – не, не можете, поклати глава Барбар. Погледнете внимателно. Разделът е отпечатан в курсив. Това означава?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 Конете са огромна рядкост, даже тези от пониска порода. Барбър се наклони към оградката, която делеше техните два участъка. Притежавам джуди от три години и през всичкото това време не съм чувал за перчерански жребец от нейната класа. Когато я купих, отидох лично до Канада за да я докарам. Трябваше да съм сигурен, че няма да я откраднат. За подобно животно в Колорадо и Лайуми могат и да те убият.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 Окс и жена му притежават онова грамотно червено куче, което лая по цяла нощ. Той се замисли, струва ми се, че Ед Смит държи котка долу в апартамента си, или поне така твърди, макар никой да не я е виждал. Възможно е само да се преструва, че има котка. Рик се върна обратно при овцата, заруви пръсти в бялата пухкава козина. Вруното поне беше оригинално и най сетне на онова, което търсеше скрития пулт за управление на механизма. Той вдигна капака и показа пулта на изненадания Барбар, виждате ли? Разбирате ли сега, защо толкова много искам вашето жребче? След известна пауза, Барбар най-сетне намери сили да отговори, Бедни приятелю? Винаги ли е била така, не, Поклати глава Рик и затвори капака на пулта, след това се изправи и се обърна към своя събеседник. В началото имахме истинска овца. Подари ния бащата на жена ми, когато реши да емигрира. После.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 Просто един ден овцата не може да се изправи на крака, и никой не може да каже първоначално дали си е навехнала крака или е болна от тетанус. Ето от какво умля моята, от тетанус, там горе, запита Барбър, на покрива. Сеното, обясни Рик, пропуснал бях да махна телта, с която е ловита балата сено. А след това Гручо, така се наричаше, се одръска и се зарази от тетанус. Закарал го на ветеринар, но той вече беше умлял.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 С други думи, трябва първо дитата да решат да се настанят именно в Северна Калифорния, а главният наемен ловец на района, Дейв Холден или да е умел, или да бъде пенсиониран. Купете си шторец, остро много посъветва барбър или мишка. Хей, за 25 долара можете да си купите едра охранена мишка. Вашият кон, рече може да умре също така неочаквано като гручо.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 За мен е толкова странно да разполагам със слуга в тези нелеки времена, изведнъж почувствах увереност. Мисис Клугман, кажете, когато живеехте на земята, не се ли бояхте, че някой ден могат да ви обявят за хма, особена, о, да, са мъжа ми бяхме изплашени до смърт, че такова нещо може да ни сполети. Разбира се, сега, когато емигрирахме, подобна опасност веч не съществува.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 Върху Джон Изидор тегнеше презрението на три обитаеми планети, но независимо от това той продължаваше да живее. Дори имаше работа. Беше шофьор на пикъп, който обслужваше една работилница за фалшиви животни, наречена ветеринарна лечебница Ван Нес. Ханнибал Слоот, мрачният шеф на лечебницата, се отнасяше с него като с нормален и Джон му беше благодарен за това.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 Застанал пред безмолния телевизор, Изидор не само чуваше, но и виждаше тишината, сякаш по-своему е жива. Жива, той и преди бе долавил, като се прокръдва към него, а друг път се стоварваше с пълна сила, сякаш изгубила всякакво търпение. Тишината на света не бе в състояние да обоздава своята безмерна очност. Особено сега, когато практически беше победила.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 Този образ беше лишен от смисъл, докато не се докосне до ръкохватките. Изидор въздъхна и положи ръце върху тях. И веднага пред него се концентрира зрителният образ. Появи се познатият пейзаж, кафявият склон на планината, който се издигаше някъде нагоре. Изсъхналите скелетообразни стабуа на плевелите стърчаха в сумрачното небе. Една единствена самотна човешка фигура крачеше нагоре по склона. Старец, облечен в бесформено расо. В цвета на сивото, враждебно небе над него. Уилбър Мерсер се наричаше човекът, който пълзаше мъчително бавно нагоре по склона и докато притискаше с ръце ръкохватките на емпатичната котия, Джон Изидор почувства как от съзнанието му изчезва стаята, в която се намира, стените и мебелите се разтвалят и губят своите очертания. И ето, че самият той се озовева, както неведнъж, сред познатия пейзаж на пустинния хълм, под мръсно сивото небе. Вече не е самонян свидетел на възхода на стареца нагоре по склона. Сега неговите крака търсят пътека сред познатите до балка, остри камънаци. Той чувства неравната почва под себе си и отново голъхва паривата маръня на небето, неземното, а някакво чуждо небе на свят, безмерно далечен и същевременно достъпен, благодарение на емпатичното устройство. И Джон се пренесе в този свят по обичайния, загадъчен и поразителен начин.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 За пълносливане на всички идентичности, отправили духовен взор нагоре по хълма, погълнати от необходимостта да продължат възхода. Стъпка по стъпка, почти не уловимо, те се приближаваха към върха. А върхът вече се виждаше. Днес по повисоко от вчера, а утре, Джон, вече неразделна част от многоличностната фигура на Уилбър Мерсер, вдигна глава за да огледа склона напред. Не, върхът бе още далеч, но рано или късно ще го изкачат.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 който се бе оформил в мозъка му, атакуваха го среди активен кобалт и изведнъж той се озова в един съвсем различен свят, за чието съществуване дори не бе подозирал. Това беше дълбока и мрачна яма, запълнена с разложени трупове и мъртви кости. Изминаха много години, преди да успее да се измъкне оттам. А вече бяха изчезнали и оселът и жабата, същества особено важни за него, останали бяха само огниещи разчленени трупове.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 Това беше единственият екземпляр по цялото западно крайбрежие. След като му се полюбова, с веде мрачен поглед към табелката сцената. После закрачи към съдебната палата на Ломбард Стрит и когато пристигна установи, че е закъснял за работа с половин час. В момента, в който отключваше вратата на своя кабинет го повика началника Хари Брайан, Рижеко с мъжа га да уши, умни, проницателни и всъзнаещи очи и провиснали дрехи. Чакам те в 9.30 в кабинета на Дейв Холдън. Инспектор Брайан прелисти няколко страници с печатен текст в една папка. Холдън, продължи той с зарян поглед, лежи в болницата, молн Сион, са дупка от лазерен пистолет в гърба. Ще излезе оттам там най-рано след месец, с други думи докато не заръсне присъденият по време на операция гръбначен прешлен. Какво е станало, запита Рик. По гърба му полазиха тръпки.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 Мистер Декард, научихте ли какво е станало с Холдън? Застреляли са го, тя го последва в кабинета, където цареше пълна баркотия и по-бърза да включи въздушния филтър. Да, разсеяно кимна той, сигурно го е направил някой от новите, сврехинтелигентни андроиди, които започна да произвежда «Ролзен Асоциейшън». Имахте ли възможност да се запознаете с тяхната рекламна брошура и техническите данни? Новият мозък от типа nexus 6. Който използват в момента е в състояние да избира сред 2 трилиона комбинации и разполага се на 10 милиона невролни връзки. Тя снижи глас. Пропуснахте видеоразговора тази сутрин. Научих от Мис Уайлд, че се е състоял точно в 9 часа. Някой се е обаждал. Запита Рик. Мистер Брайан се свърза с руския отдел на Уорлпол. Предложи им да се присъединят към една нота до източното управление на Розен Асосиейшън.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 Спомням си какъв войс се надигна, когато хората на Съдърмен показаха на една изложба през 89 моделата 14, който сега вече се смята за остаял. Всички полицейски служби твърдяха, че не съществува достатъчно усъвършенстван тест, който да разпознава андроида, в случай, че проникне нелегално на Земята.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 За стадните животни, към които се числяше и човекът, това означаваше допълнителен шанс за оцеляване, но за совата или кобрата това би било огибелно. По всичко изглежда, че хуманоидният робот можеше да се причисли към разледа на самотните хищници. Ирик предпочиташе да мисли за тях именно по този начин, това правеше работата му попоносима.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 който превъзхождаше по интелигентност по голямата част от човечеството, който не изпитваше никакво състрадание към животните, нито пък умееше да бъде съпричестен към радостта или мъката на другите човешки същества, това създание олицетворяваше убийците. При мисълта за животните той си спомни Штрауса, който бе видял тази сутрин. Рик блъсна настрани документацията за Нек с минус 6, смъкна малко от освежителната пудра, сидън, и се замисли. После поглед на часовника, видя, че има още малко време и се обърна по видеофона към мис Марстън, свържете меса за омагазина «Щастливото куче» на Сътър Стрит, да, сър, мис Марстън погледна в регистъра. Не е възможно да искат толкова много за този Штраус, мислеше си Рик, сигурно са готови да свалят от цената. Щастливото куче обяви мъжки глас и след секунда на екрана се появи ухилено лице.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 Примерно за 30 месеца, продължи продавачът, при възможно най-ниската лихва от 6% на месец. Това означава месечна вноска от, според мен, трябва да снижите основната цена. Събра си лирик, сваляте с 2000 и направо ще ви предложа сумата в брой. Дейв Холдън, мислеше си той, е извън играта. Това значи, че ще има пари. Стига разбира се да се появи и някаква задача през едния месец, но, сър,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 Добро здраве, информира го продавачът, 30 000 долара, той също бе разтворил своя Сидни, нашата цена е точно с 1000 долара по ниска А сега, за вашата вноска, ще помисля, прекъсна го Рик, и отново ще ви потърся. Той понечи да затвори, а вашето име, Сър, запита разтревожено продавачът, Франк Мериуел, отвърна Рик, адресът ви, мистер Мериуел. В случай, че не съм тук, когато ме потърсите. Декърт измисли някакъв адрес и затвори набързо. Каква невероятна цена, мислеше отчаяно той, и въпреки това хората ги купуват. Значи някой все пак има такива пари. Той отново включи видеофона и нареди сестроп глас, мис Марстън, ако обичате, дайте ми външна линия. И не подслушвайте, разговорът е поверителен. Рип впери поглед в нея, разбрано. С. отвърна мис Марстън, можете да набирате.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 Прекъсна Горик, който едва сега осъзна, че часът бе 9:30 довиждане, той по-бърза да затвори. Надигна се и само след миг застана пред вратата на инспектор Брайан. В предверието го посрещнаха първата секретарка млада, привлекателна, съдълга дълга до кръста, сребриста коса и бизнес секретарката, която поскоро приличаше на антично чудовище от юрския период, се изцъклен, съмразяващ поглед, ужасяващо видение от задгробния свят.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 той потана в мълчание. След кратка пауза продължи. Дейв смяташе, че е напълно подходящ. Може и да е прав, но бих ти предложил нещо преди да се займеш с останалите 6, Брайан отново почука с пръст по бележника, прескочи до сятел и се консултира с специалистите от Роузен. Накарай ги да ти демонстрират няколко екземпляра от новия тип с 6, които да подложа на Войд кампфа. Кимна Рик изглежда лесно. Промърмори, сякаш на себе си Брайан, моля. Докато летиш към Сиател, аз ще поговоря с хората от Роузен, обясни Брайан. Той огледа мълчаливо Декарт. След това изсунтия, захапа ти и накрая намери сили да продължи, ще им предложа при изпитанията да размесят андроидите с хора. Ти няма да знаеш кой какъв е, ще обсъдя подробностите с производителите.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 Ето този, Брайан завъртя бележника и го показа на Рик, Макс Полуков. Поне така се нарича сега. Стига разбира се, Дейв да не греши. Всичко в момента се основава единствено на неговите предположения. Успява е да подложи на тестуване само първите трима, двамата, които е отстранили после Полоков. Инцидентът е станал именно докато е изследвал Полоков, което означава, че Дейв е бил на прав път, заключи Рик, в противен случай... Какъв би бил мотивът на Полоков да го застреля, ще започнеш от сиятъл? Повтори Брайан, остави аз да оговоря всичко там. И слушай, Брайан се изправи и застана пред него, докато провеждаш изпитанията по шкалата на Войд Кампфа. Ако някой от хората не се справи, това е невъзможно, прекъсна го Рик, само преди няколко седмици разговарях за същото с Дейв. Но той не беше на твоето мнение. Получих интересно предложение от съветския отдел на УАР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 А ако стане така, че тестът определи като хуманует някой от хората, които са подложени на теста, Брайан го погледна съмразяващо, е, тогава предполагам, че никой, най-малко хората от Розен ще държат това да стане достояние на обществото. Ние също ще си мълчим, но ще трябва все пак да информираме Уърлпу и Руснаците. Рано или късно новината ще излезе на бял свят.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 Когато приземих елимобила на покрива на Роузен Асосиейшън, в Сиатъл, Декарт откри, че вече го очакват. Към колата се приближи стройна млада жена, с черни коси, огромни модни прахопречистващи очила, пъхнала ръце в чубовете на ослепителното си сребристо на метало. На лицето ѝ бе застинало зле прикрито отвращение. Какво има? Попита Рик докато излизаше от колата. Не зная.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 Не изглеждат никак впечатлени от полицейските опознавателни знаци на Хели Молиба, помисли си Рик, един крупен производител на андроиди, произнесе замислено той, инвестира печалбата в животни. Погледнете унази сова, отхвърли Рейчел Роузен. вижте, сега ще я събудя. Тя се отправи към средна по размери клетка, в центъра на която се издигаше изсъхнало разклонено дърво. Но на земята вече няма сови, понечи да възрази Рик.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 И двете гледни точки му се сториха от ако решите да продадете совата, обърна се той към Рейчел, каква цена ще поискате и колко ще бъде първоначалната вноска, никога не бихме я продали. Тя го разглеждаше с месица от удоволствие и съжаление, или поне това успя да прочете на лицето й, а дори и да го сторим, едва ли ще сте в състояние да заплатите исканата цена. Какво животно държите в къщи? Овца, отвърна той, черноморда са фолкска порода.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 Гърдите й се повдигнаха за миг, сякаш совата беше въздъхнала насред хипнотичния си транс. Рик смъкал откъсно очи от нея и потискайки горчилката в душата си, произнесе бавно, бих искал сега да се займем с теста на подбраната група. Какво ще кажете да се спуснем долу, Чичо ми разговаря с вашия началник и сигурно вече, вие сте от семейството, прекъсна я Рик. Нима толкова голяма корпорация е семейна, Чичо Елдан. Продължи невъзмутимо Рейчел, вече е наредил да подберат група от андроиди и контролна група от хора. Да тръгваме, тя закрачи към асансьора, пъхнала ръце в чубовете на наметалото и за миг крик по колеба дали да я последва. Чувстваше се леко обиден, какво имате против мен, запита я докато се спускаха надолу. Момичето се замисли, сякаш въпросът я бе заварил неподготвена, ами, промърмори тя, странното е, че ви е. Един древен полицейски служител се намирате в необичайна ситуация. Разбирате ли ме, тя го погледна косо из-под дългите си мигли. Какъв процент от настоящата ви продукция се състои от андроиди, снабдени с мозък от типа Nexus 6, 100%? отвърна Рейчел. И няма съмнение, че теста на Вольт ще се окаже подходящ за тях. В противен случай ще се наложи да ги изтеглим обратно от продажба. очите й блеснаха пламъчета.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 Самоувереността му сякаш се подсилваше от неувереното поведение на другия. Те се страхуват от мен, неочаквано осъзна той, и Рейчел също. В моите възможности е да преостановя производството. Предстоящите изпитания могат да окажат влияние върху цялата им производствена структура. Сега бъдещето на Rosen Association, както тук, в Штатите, така и в Русия и на Марс е в мои ръце. Двамата членове на фамилията Rosen го наблюдаваха внимателно. Зад привидно вежливите им маниери се чувстваше страх от пустотата, която той бе донесъл със себе си. И от заплахата за економическа гибел. А тези хора притежаваха невероятно могъщество. Корпорацията им се смяташе заключва в цялата индустриална система. Производството на андроиди беше неразделна част и двигателна сила на цялата колонизационна програма. Фроузен разбираха това добре. Елдън Роузен вероятно бе размишлявал върху това още от мига.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 Заяви той и напаха броя в куфърчето си. Настъпи напрегната тишина, вижте, господин офицер, заговори с уморен глас Елдън Ролзен. Аз не съм офицер, прекъсна горик, аз съм неемен ловец. Той разтвори куфърчето на близката масичка и се да сглобява частите на апарата на Войд Кампфа. Можете да повикате първия от групата, съобщи на Елдън Ролзен, който в отговор кимна хладно. Мога ли да гледам?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 Вашият съпрок окачва снимката на стената на неговия кабинет, завърши той и стрелките на изсетна подскочиха, разбира се, че няма да му позволя, отвърна Рейчел. Добре, кимна той, продължаваме. Четете роман, написан още преди войната. Героят се озовава на рибарски кей в Сан-Франциско. Гладена и решава да обяд в морското казино. Поръчва си стриди и докато чака, наблюдава как готвачът ги пуска в съц кипяща вода.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 А над камината е окачена глава на Елен с огромни разклонени руга. Вашите приятели се наслаждават на приятния интериор и вие решавате да не тази Еленова глава на се Рейчел. Но стрелките се раздвижиха само в зеления сектор. Запременявате «Продължи Рик» от мъж, който ви обещава, че ще се ожени за вас. Мъжът ви зарязва заради друга жена, ваша близка приятелка, вие решавате да направите аборти. Никога не бих се съгласила да направя аборт, каза Рейчел, а и това е противозаконно. Присъдата е доживотен затвор и полицията винаги е наш трек. Този път стрелките удариха гневно в червеното. Откъде знаете? Запита я е любопитно Декарт. За трудностите във връзка с аборта, всички го знаят. Оправда се, Рейчел, стори ми се, че говорите отличен опит. Той следеше внимателно стрелките, които продължаваха да танцуват неспокойно. Още един въпрос.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 Който се опитва да го прониже с рогата си, Рик беше изненадан. На колко сте години? Това също би могло да има значение. На 18, отвърна Рейчъл. Добре, мъжът ме прегръща. И какво казва, знаете ли как се свършвали коридите? Запита я Рик. Сигурно е имало пострадали, обикновено, накрая се убивали бика. Той се чака, без да откъсва поглед от стрелките. Те само самолетичко потрепваха и нищо повече. Абсолютно нищо. Последен въпрос.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 Декарт остави писалката, изключи светлиния източник и отлепи електрода от бузата и, Вие сте андроид, обяви той, това е заключението от теста. Декарт погледна към Елдън Роузен. На лицето на стареца се изписа тревога и гняв, прав съм, нали? Никой не отговори, вижте, продължи се спокоен тон Декарт. Нашите интереси в края на краищата са общи, за вас е почти толкова важно да знаете дали теста на Войт Кемпва дава резултата, колкото и за мен.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 Знаете, че такава е общоприетата съдебна практика, а и това ще отнеме много време, когато става дума за човек, а не за трупна отстранен андроид. Нима не осъзнавате рисковете, които се крият във Войд тест, що се отнася до особените. Нямам представа как сте успели да го легализирате пред правителството, но в думите ви имаше нещо вярно, че това е краят на теста. Тя се изправи, мина покрай него и се спря, с гръб към него, с кръстила ръце.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 Във всеки случай, така снятаха в полицията, какви инструкции получихте, запита Елдън Роузен, в случай, че класифицирате някой човек като андроид, този въпрос е от компетенцията на управлението, Декарт се да прибира апаратурата, това което трябва да сторя аз, е незабавно да преостанови изследването. Това и правя, щом тестът не даде верен резултат няма никакъв смисъл да продължавам, той щрат на заключалките на куфарчето, можехме да ви измамим.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 Не е ли така, мистер Декарт? Рейчъл отново се наведе към него и този път той успя да долови нежния топъл аромат на нейния парфюм. Вие вече сте съвсем близо до целта, мистер Декарт. Още малко и ще я имате вашата мечта на Сова. Тя се обърна към Елдан Роузен. Не забравяйте, той е найемен ловец. Живее от възнагражденията, а не от заплата. Нали така, мистер Декарт? Той кимна, и колко андрои да са избягали този път, запита Рейчел. Осем първоначално, декард прегладна, двама вече са отстранени, но не от мен, колко получавате за всеки отстранен андроид. поинтересува се рейчел, различно, вдигна раменерик, но щом не разполагате със сигурен тест отбеляза рейчел, това значи, че просто не можете да класифицирате едно същество като андроид. А щом не можете да разпознавате андроидите, значи няма да получавате и възнагражденията си. Така че, с на теста на Void Campфа. Ще бъде създаден нов тест, довърши Рик, това се е случвало и преди. Три пъти, ако трябва да бъде точен, мислеше си Рик, но разликата е, че в предишните случаи вече съществуваше разработен нов тест. А сега такъв няма, съвсем естествено е, намеси се Рейчел, някой ден тестът на Войт Камфа е да бъде обявен за безнадъжно остарял. Но за сега това не е необходимо. Ние сме напълно доволни от това, че тестът е в състояние да разпознава андроидите от типа Nexus-6 и бихме искали да продължите да се занимавате с непосредствените си задължения, колкото и особени да са те. Рейчел го погледна много значително, като се поклащаше леко. Опитваше се да долови реакцията му. Кажи му, че совата е негова, подхвърли Елден Розен. Имате я вашата сова, повтори Рейчел без да откъсва очи от него, Онази, която разглеждахте на покрива.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 После двамата с Рейчел мълчаливо излязоха от кабинета. Бяха казали, каквото имаха да казват. Сега всичко беше в негови ръце. Рейчел вече затваряше вратата, когато Рик произнесе в пространството. Страхотно ме изиграхте. Записахте неуспеха ми по време на теста. Знаете, че работата ми зависи от него. А и проклетата птица е ваша. Поскоро ваше, миличък. Поправи го Рейчъл. не забравяйте.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 Рейчел вдигна поглед към чичо си. Той кимна и тя се върна неохотно на мястото си. За какво става дума. Попита тя и вдигна вежди в знак на досъда, или може би тревога. Почти машина Онорик отбеляза какво напрежение издава позата и Той насочи мълчаливо светлината към зеницата и постави отново кожния датчик. Рейчел вренчи поглед в светлиния източник. На лицето й се четеше презрение. Приятно куфарче, нали, подхвърли сякаш без връзка Рик, дадоха ми го в службата, да, да, зак с досада Рейчел, бебешка кожа, произнесе от четиво Рик и погали черната повърхност на куфарчето, 100% оригинална бебешка кожа. И двете стрелки затънцуваха бясно, но след известна пауза, реакцията беше на лице, но забавена.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 Следователно, мога да направя извода, че ще е ефективен и в останалите. Той се обърна към Елдън Роузен, потънал в мрачно мълчание до вратата, тя знае ли? Понякога самите андроиди не подозираха какви са. Тъпчеха ги с фалшиви спомени с надежда това да скъси реактивното време при тестуване. Не, поклати глава Елдън Роузен, програмирали смея напълно. Но струва ми се, че беше започнала да се досеща. когато я повикахте за повторния опит. Рейчел Кимна пребледняла, не се страхувай от него, рече и Елдън Розен. ти не си се промъкнала на земята нелегално. Ти си собственост на Ролзен Асоциейшън, търговски образец за демонстрации пред потенциалните колонисти. Той се приближи към момичето и постави ръка на раменете й. Тя подскочи при допира, можете да му вярвате, потвърди Рик, нямам никакво намерение да ви отстранявам. Приятен ден, мис Роузен, Рик се насочи към вратата. После внезапно спря, истинска ли е совата, запита ги той. Рейчел хвърли къс поглед на Елдан, това няма значение, успокои я старецът, той и без това си тръгва. Не, птицата е изкуствена. Няма оцелели сови, хм, промърмори Рик и отвори вратата към коридора. Двамата го изпроводиха с мълчаливи погледи. Нямаше какво повече да се каже. Ето значи, как пипа един крупен производител на андроиди, мислеше си Рик. Такова ковърство досега не бях срещал. По-тайен, умен, изобретателен, личност от нов тип. Нищо чудно, че в полицията имаме такива проблеми с Нексъс 6. Нексъс 6. Изведнъж декарт Прозе целия план. Рейчъл е от типа Нексъс 6. За пръв път се срещам с един от тях и едва не останах измамен. Колко малко им оставаше за да успеят да дискриминират напълно единствения сигурен тест за откриването им с който разполагаме.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 От спътника Монгоста, получихме прогноза, че радиоактивните валежи ще са особено изразени в ранния следобед, а след това постепенно ще намалият. Така че у нези от вас, приятелчета, които смятат да поизлезат на въздух, май ще е по-добре да изчакат до при вечер. А. И като говорим за чакане, остават не повече от 10 часа до обявяването на една страхотна новина. Лично ще ви поднеса голямата изненада. Кажете на приятелчетата си също да гледат.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 Вратата се отвори едва-едва едва и в тясното пространство зад нея Изидор видя замляло от страх, разтреперана човешка фигура на момиче, което продължаваше да стиска дръжката, сякаш теше да се в мига, в който я пусне. Страхът изкривяваше чертите и променяше очертанията и караше я да изглежда сякаш някоя е прекършил злобно, а след това набързо я е слепи отново.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 Единственият освен мен в цялата тази сграда, изглеждаше поспокойна, тялото ѝ се изпана и тя приглади с ръка тъмните си коси. Едва сега Изидор забеляза, че има чудесна фигура, дребна, но добре сложена. Очите ѝ бяха вълнуващо красиви, с надвиснали на тях дълги мигли. Заварена неподготвена, тя носеше само горнище на пижама. Изидор погледна през рамото ѝ и видя, че в стаята зад нея цари безполядък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 И така ще е, докато издържи телевизора, кой, понечи да заговори момичето, но после преха пълсни и на лицето и се изписа гняв. И я досваше се на себе си, бъстър приятелчето, обясни той. Стори му се странно, че момичето не, не е чувало никога за най-известния телевизионен комик на земята, откъде идвате, запите той с любопитство. Не снятам, че това има някакво значение, тя му хвърли кратък поглед.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 Казват, че така става у спилешките глави, тази мисъл го накара да се чувства още попъттиснат, бих могъл да ви помогна с разопаковането, предложи той. Вратата почти се затвори пред лицето му, или с мебелите, нямам никакви мебели, отвърна момичето, всички тези неща, тя посочи с пръст през рамо, си бяха тук. Но те няма да ви свършат работа, упорстваше Изидор. А и това си личеше от пръв поглед. Креслата, килимат, масите...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 Или празни кибритени кутии, използвани упаковки от дъвка, вчерашни вестници. Когато наоколо няма никой, кипалът се размножава. Например, ако си легнете без да сте почистили кипала на пода на вашия апартамент, когато се събудите на следващата сутрин, той ще е два пъти повече. Кипалът винаги става все повече и повече, разбирам, момичето го разглеждаше объркано, сякаш не знаеше дали да му повярва.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 Никой не може да победи Кипала, продължи той, освен времено и на някои отделни места, като мой апартамент, където съм успял да постигна равновесие между силите на Кипала и на Кипала. Поне за известно време, но някой ден, когато умра или си замин на Кипалът отново ще се върне. Това е универсален принцип, който важи за цялата Вселена. Вселената непрестанно се движи към един финален стадий на пълна, абсолютна кипализация.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 Но вече беше твърде късно, думите бяха произнесени и Изидор виждаше по изражението на лицето й, по сянката на надвисналото обвращение, че го е разбрала, съвсем малко не ми достигна, за да премина на този проклят тест за интелигентност, обясни и са нисък, разтреперан глас. Не съм особен, само леко вреден, не като другите, за които си чувала.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 Ако донеса продуктите, не, има много работа. Момичето отхвърли предложението дори без да се замисля. И както се стори да Изидор, без да разбира смисъла му. Сега, след като бе изчезнал първоначалният страх, в поведението й се долавяше нещо друго. Нещо неразбираемо и странно, някаква хладина, като вакуумното пространство между два обитаеми свята. Долавяше се не в онова, което бе казала и сторила, а в онова.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 Името ми е Рейчъл Роузен, от «Роузен Асосиейшън, запита той, най-големите производители на хуманоидни роботи в цялата планетна система. Странно, неразгадаемо изражение премина за миг като сянка през лицето й, не, поклъти глава тя, дори не съм чувала за тях. Нито пък знам нещо, пък някой от малоумните ти измишлятини, предполагам. Джон Изидор и неговия личен емпатичен генератор. Бедниткият мистър Изидор. Аз само предположих от името ти. Името ми, прекъсна го тя, е Приз Стратан. Така се наричам по мъж, винаги използвам тази фамилия. Можеш да ме наричаш Прис, тя се замисли за миг и се поправи. Не, си Стратан, ще е по-добре. Защото ние с теб не се познаваме толкова добре. Или поне аз не те познавам. Вратата се затвори и Джон изведнъж се озова сам на потаналото в прав стълбище. 7. Е, такива мити работи. Мислеше си Джон Изидор, докато стоеше на площадката, стиснал в ръка кокийката с маргарин, може би все пак ще премисли и ще ми позволи да я наричам Прис. И може би, ако успея да намеря някоя консерва са зеленчуци от преди войната, ще се съгласи да си направим вечеря. Ами ако не знае да готви, мина през ума. Нищо, аз ще й покажа. Ще направя вечеря за два мани. И ще я науча да го прави за в бъдеще. Ако иска.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 а и не биваше да се бави, механизмът почти безпрял да функционира. Ако е станало късо съединение, мислеше си Изидол, тогава най-добре е час по-скоро да откача захранването. Тогава механизмът ще бъде изключен и ще се преустанови изгалянето на електронни елементи. А после в работилницата, Милт ще го зареди отново. Той опипа с пръст неравния хребет на изкуствения гръбнак. Тук някъде трябваше да са кабелите. Дяволски изпипана работа, имитацията беше съвършена. Никъде не се виждаха нито кабели. Сигурно е производство на Хуйре и Карпентър. Техните продукти бяха сред най-скъпите, но изработката беше перфектна. Джон Найсет не се отказа, така или иначе, изкуствената котка без пряла да функционира. Изглежда късото съединение, или каквато беше повредата там. Вече бе нанесла поражение върху захранващия блок и електронните вериги.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 Вероятно, когато личността започва да деградира, когато потъваш в грубичния свят на съзнанието, че си особен, най-добре да си мисля за нещо друго. Нищо не го потискаше повече от онези моменти, когато сравняваше настоящите си умствени способности с тези, които бе притежавал доскоро. Съв всеки изминат ден умът му се лишаваше от поредната порция жизненост и проницателност.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 Седем сутринта, Аманда Вернер избухна в смях, непомалко знаменит от изкуствено приповигнатия смях на Бъстър. Аманда Вернер и още няколко красиви, елегантни, едро чуждестранни актриси с неясен национален происход, плюс една дозина тук, хумористи представляваха стандартния набор от гости в шоуто на Бъстър. Жени като Аманда никога не се снимаха във филми, нито взимаха участие в театрални представления.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 Тя никога не изглеждаше изморена, никога не губеше присъствие на духа, докато Бъстър я засипваше с безкрайните си закъдки, шеги и забъти подмятания. Шоуто на Бъстър приятелчето се предаваше с помощта на сателит на цялата повърхност на Земята, а също и на колониалните планети. Изпращаха концентриран сигнал дори към Проксима, в случай, че там имаше заселници от Земята.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 Хваляше се бъстър пред Аманда, и ако реше да поема нагоре в планината, обезателно ще взема със себе си бутилка «Будвайзер». Студиото избухна в снях и дори се разнесоха ръкоплескания, и като стигна там горе, ще ви съобща най сетне обещаната грандиозна новина. Не забравяйте, че до изявлението ми остават само 10 часа, аз също, Дарлинг, въздъхна Аманда, вземи ме. Ще предпазятец тяло от камъните. Зрителите отново се разсмеха и Джон Изидор почувства как в гърлото му се надига безсилен, ням-гняв. Защо Бъстър непрестанно излага на присмех мерсеризма? И сякаш никой не го забелязва. Та нали американските и съветските полицейски служби отдавна са заявили, че мерсеризма влияе негативно на престъпността като събужда между хората съчувствие. А човечеството има нужда именно от повече съчувствие, както неведнъж бе заявявал Тит Корнинг.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 Най-добре ще е да попитам Ханибал Слоут. Ще потърся истината в него, той знае. След като паркира фургона на покрива на ветеринарната лечебница, Джон Изидор вдигна клетката с изкуствената котка и се спусна долу в приемния кабинет на Ханибал Слоут. Мистер Слоут вдигна поглед от списанието, което четеше, си в кавото му лице беше набърчено като развълнувано море.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 Гледаше на света през своите плътно покрити с прах очила, които по някаква неясна причина никога не почистваше. Сякаш се беше предал, приел бе радиоактивната нечистотия и тя бе започнала от дълги години насам да го погребва под себе си. Очите му не се виждаха. Не след дълго прахът щеше да прекъсне и останалите средства за комуникация с външния свят. Последен ще остане да се чува пискливият му, птичи глас. А после ще изчезне и той, я да видим какво ни носиш, изкрека мистър Слоуд, електрокотка с съединение в захранващия блок, рече Изидор и остави клетката на затрупаното с документи Шевско бюро. И защо я мъкнеш тук, ядоса се Слоуд, занеси я долу, в работилницата при Милт. Без да мисли, почти механично той протъгна ръка и отвори вратата на клетката. Изглежда, в него проговориха дългите години практическа работа. Според мен... Заговори сякаш без никаква връзка Изидор, Бъстър и Мерсер се борят за надмощие на душите ни. Ако е така, отвърна невъзмутимо Слоуд, то Бъстър печели, печели за сега, възрази Изидор, но в края на краищата ще загуби, защо Слот вдигна глава сякаш се взираше в него, защото Уилбър Мерсер се обновява непрестанно. Той е вечен, когато стигне върха го събърят в бездната на грубишния свят, но той отново се надига оттам.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 Кимна Слоут, ами Аманда Вернер и останалите, и те също са безсмъртни, да не би да са представители на Виш Разум, души от друга система, е това вече не знам със сигурност, рече мистър Слоут, докато разглеждаше котката. Той свали покритите си с прах очила и надзърна в полуотворената й уста, също както не съм сигурен в случая с Уилбър Мерсер. След това Слоут избухна в проклятия, които продължиха без прекъсване близо една минута.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 Никога преди не бе го наричал така, ако е още жива, предложи Милт, бихме могли да я отнесем в лечебница за истински животни. Чувя се колко ли може да струва. Някой от вас да има в себе си сидни, з -з за за застраховката ни не пп покрива ли пп подобни случаи, смъка изговори Джон. Краката му се люлейха и пред очите му се спусната менвоал, воал, в който проблясваха изумрудени искри, покрива, израмжа след кратка пауза за Слоут, но ми е жал за животното.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 Обзалагам се, че се е опитал да я спаси, той се обърна към Джон, я кажи какво направи. Помъчи се да презаредиш батерията, нали? Или да потърсиш повредата, да да, Кимна и Изидор. Няма значение и без това животното вече е било мъртво, продължи милт, не се заяжда с него, хан. В едно е прав, напоследък изкуствените животни изглеждат съвсем като истински, особено с тези програми за фалшиви болести, които залагат в тях.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 Искам да се обади пилешката глава, повтори Слоут. Не, не мога да говоря по видеофона, възрази Изидор, чието сърце блъскаше като лудо. Защото съм космат, грозен, мръсен, дърбъв, кривозъб и сбръткан. Освен това съм болен от лъчева болест и скоро ще умра. Ако се чувствах така, обърна се усмихнат ми от към своя шеф. И аз нямаше да искам да разговарям по видеофона. Хайде, Изидор, намери най-сетне на този проклет номер. Иначе как ще се обадя, той протегна ръка. Казах, че ще се обади пилешката глава, упорстваше Слоут, вперил поглед право пред себе си, иначе го уволнявам. И я стига, опита се да възрази милт, но не обичам да, да ме наричат пп пилешка глава, заекваше Изидор, за защото пп прахът вече ви е за засегнал и вас. Може би нема мозъка, как както при мен.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 Радиацията не е подминала и теб. Тук виж, след някоя и друга година съвсем ослепеш и оглушеш, и теб също, Бурогров. Кожата ти е като настригано куче. На екрана изплува женско лице. Средно с добре поддържана кожа, косата й бе привързана отзад, да, погледна ги тя, мама мисис Пилзан, промърмори Изидор. Тялото му беше парализирано от ужас. Естествено, собственикът на животното имаше жена и тя си беше вкъщи. Обаждаме се във връзка с вашата ККККК. Той млъкна и се съпочеса нервно по брадата. Вашата котка. О, да, нали вие отнесохте хораци? Възкликна ми си спилзан. Какво се оказа? Пневмония. Така мислеше мъжът ми. Вашата котка е мъртва, каза Изидор. О, не, мили Боже, ние ще я заменим, успокои я е той. Имаме застраховка. Той погледна към мистър Слоут, който по всичко изглежда съгласен, управителят на нашата фирма, мистър Ханибал Слоут. Джон се поколеба, той лично, не, поклати глава Слоут, ще им платим в чек. По цената на Сидни, лично ще ви избере котка, в замяна на починалата. Чу собствения си глас Изидор. След като бе започнал този разговор, от който толкова много се страхуваше, Изидор откри, че не е в състояние да го преустанови. В това, което казваше, имаше някаква неумолима вътрешна логика, естествено заключение, към което се движеше разговорът. Слоот и Милт Боробров го гледаха врещени, докато той продължаваше, само трябва да ни съобщите предпочитанията си, що се отнася да желаната от вас котка, свят, пол, порода, манчийска, персийска, абисинска. Хораци е мъртъв, повтори мисис Пилзън, има пневмония. обясни Изидор, умяв по пътя към болницата.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 Така и не можехме да разберем какво точно. Може би сега вече е научил отговора, в очите й отново блеснаха сълзи, пък и всички ние ще го узнаем, рано или късно. Изи дори изведнъж почувства порив на вдъхновение. А какво ще кажете за едно точно копие на вашата котка? Можем да ви снабдим с някой великолепен модел на фирмата, Уйурет и Карпентър, перфектно копие до последния детайл на вашата предишна котка. О, това е ужасно, възкликна миси Спилзън. Какво говорите? Да не сте по да го предложите на съпруга ми, една право ще побесне. Той обичаше хораци повече от всички котки, които е притежавал. Милд се наведе към видеофона и пое инициативата в свои ръце, бихме могли да ви изпратим чек за сумата, указана в каталога на Сидни, или както вече предложи мистер Изидор да ви изпишем нова котка. Искрено съжаляваме за смъртта на любимото ви животно, но както вече научихте, котката ви е имала пневмония, която почти винаги ви завършва фатално. В гласа на Милт се долагише професионална увереност, от тримата той най-добре се справяше с подобни деликатни ситуации. Но как да разкаже всичко това на мъжа ми, чудеше се мисис Пилзан, «Добре, мадам, прекъсна я леко намръщен Милт, ние ще му се обадим».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 Хора Милт на Изидор, докато му подаваше хорации, ще настояват да го получат, защото по такъв начин работата им се облегчава значително. Бъди непреклонен, хм изрече Изидор и премигна, добре, трябва да им се объдя час скоро преди да е започнало разлагането. Нали мъртвите тела се разлагат? Чувстваше се необичайно вълдушевен. Осем След като паркира бързия служебен мобил на покрива на съдебната палата, разположена на Ломбард Стрит в центъра на Сан-Франциско, Рик Декарт взе куфарчето от седалката и се спусна в кабинета на Хари Брайан. Много бързо се връщаш, на го шефът, изтегнат в мекото кресло. След това поднесе към ноздрите си щипка освежаваща пудра. Направих това, което се искаше от мен, каза Рик докато се настаняваше в креслото отсреща.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 Преди да говоря с Дейв, Брайан дигнал бюрото един изпомъчкан лист, трето или четвърто копие на ситно изписан текст, Полоков е започнал работа като буклопчия, с това не се ли занимават самоособените, Полоков се преструва именно на особен, на мравешка глава, прави се на много объркан. Точно това е подвело Дейв. Изглежда Полоков толкова добре владее ролята си, че го е заварил на подготвен.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 Отвърна Брайан са е хидна усмивка, за мен това би било една финансова несправедливост. Декарт нямаше никакво намерение да разделя изкараните с труд пари с някакъв си главорез от Уърлпол. Той плъзна поглед по бележките за Полоков. Вътре имаше описание на мъжа, или поточно на андроида, настоящия му адрес и мястото, където работи, беше някаква фирма за почистване в крайбрежния район.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 Рик пъхна включалката своя шперцанализатор на безброй комбинации, пред който не би могла да издържи и най-сложната брава. Отключи и тихичко пристъпи в предверието на апартамента, стиснал лазера в ръка. От полоков естествено нямаше и следа. Наоколо се виждаше разбита мебелировка, царство на кипъл и разруха. Лични вещи нямаше всичко, което полоков бе наследил от предишния обитател.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 Е, време е да се займа с унези андроиди, които все още не са офейкали. Дойде мигът да се запозная с Люба Люфт. След като се изкачи на покрива, Декарт се свърза по видеофу на в колата с Хари Брайан. С Полоков нямахме късмет. Сигурно е изчезнал веднага след звущастната среща с Дейв. Той си погледна часовника. Какво ще кажеш? Да взема ли кадали и летището? Така ще спестим време, а аз нямам търпение да се заема с мис Люфт.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 В момента работи в оперната компания на Сан-Франциско, докато четеше, Декарт кимаше машинално, трябва да има доста добър глас, щом за такова кратко време е успяла да сключи контракт. Добре, ще поча Кадали и тук, той съобщи координатите на Брайан и прекъсна връзката. Ще трябва да се представя за неен поклонник, мислеше си Рик, докато четеше нататък, ще й кажа, че много бих искал да я видя в ролята на Дона Ана от операта «Дон Жуан. После ще й разкажа, че имам колекция от стари записи, на разни от минали величия като Елизабет Шварцкопфа, Лоте Лекман и Лиза Дела Каса. Така ще има за какво да си говорим, докато наглася апаратурата за теста. Видеофонът в колата извъня. Декарт натисна клавиша за връзка. Мистер Декарт заговори отсреща полицейският оператор, търсят ви от Сиатъл. Мистер Брайан каза да ви свържа незабавно. Обажда се от Розен Асосиейшън.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 Смятаме, че ви дължим тази помощ, защото, вие знаете защо. Заради онова, което направихме, приемам го за сведение. Рик понече да изключи. Без моята помощ, продължи рейчел. вероятно вие просто ще станете поредната жертва. Довиждане, декарт затвори. Що за свят е това, чудеше се Рик, където Андроид предлага помощта си на един наемен ловец, той отново позвани на оператора. Повече не искам да ме свързвате с Сиатъл. Нареди Рик. Разбрано, мистър Декарт. Появили се мистер Кадали, още го чакам. Надявам се да пристигне скоро, защото няма да остана дълго тук. Так му се беше задълбочил в досието на Люба Люфт и не покрива само на няколко крачки от него се спусна едно такси. Отвътре излезе Едър около 50 годишен мъж с червендалесто лице, облечен в помпозно на вид палто, последна руска мода.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 ето, вземете го. Кадали и напаха лазера в ръцете на Рик, и той го разгледа внимателно, оценявайки функционалните различия през призмата на придобитие с годините опит. Тако е, казвате е най-същественото, което го отличава от другите, запита Рик. Натиснете спусъка. Декарт насочи дулото към отворения прозорец и натисна спусъка. Но не последва. Той погледна въпросително кадали в посаковия механизъм, обясни съветският полицай, не е прикачен. Той остава умен, виждате ли, той разтвори ръка и му показа миниатюрния уред. От тук мога дари да направя вън посоката на изстрела, в известни граници. Независимо от това на къде е насочено оръжието, вие не сте Полоков, вие сте кадали, произнесе Рик.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 Тя разстройва лазерната емисия и превръща лъчев разсея на светлина, значи ще се наложи да ви прекърша врато. Андроидът захвърли ненужното вече устройство и протегна ръце към шията на Рик. В книга, когато ръцете на лъжа полицаят се сключваха на врата му, Рик стреля от упор със своя старомоден, но изпитан 38 калибров магнум, който носеше винаги в кобор под мишницата. Куршумът попадна право в челото на андроида и черепната котия се пръсна. Музичното устройство, което управляваше Некса са се на хиляди древни парченца, които се завъртяха в тясното купе на хелимобила, сякаш понесени от вихър. Част от тях се посипаха върху рик като радиоактивен прах. Онова, което остана от андроида след изстрела отхватна към насрещната врата, отскочи от нея, е се блъсна в лик. Наложи се да се бори с предсмъртно потрапващия механизъм. Най-сетне Декарт успя да включи трепереща ръка видеофона и да се свърже с управлението, докладва Рик Декарт, произнесе дрезгаво той, предете на Хари Брайан, че отстраних Полуков. Отстрани ли сте Полуков? Той ще разбере, така ли? Да, кимна Рики изключи. Божичко, този път беше съвсем близо, мислеше си Декарт, изглежда недооцени в предложението на Рейчел. Още малко и той щеше да ме отстрани, но все пак се справих с Полуков. Над бъбречните жлези постепенно намаляваха секрецията на адреналин към кръвта му, сърцето успокояваше бесния си ритъм, дишането ставаше все поравномерно. Но въпреки това целият се тресеше. Току-що искарах първите хиляда долара, повтаряше си той, значи, все пак си заслужаваше. И освен това, реагирам побързо от Дейв Холдън. Разбира се, бях поготвен след онова, което се случи с Дейв, което не може да се каже за него. Той включи отново видеофона и набра домашния си номер. Междувременно треперенето беше понамаляло и Рик успя да запали цигара. На екрана се появи лицето на Айран, тъжно, изгърчено, след 6 часа депресивно самобичуване, което бе програмирала за днес. Здравей, Рик, какво стана, нали преди да излеза на бръв за теб програма 594? Промених комбинацията веднага след като излезе. Какво искаш, гласът и звучеше привично унило.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 Тък му в този момент Папагено, облечен в своите фантастични одежди от тичи пера, бе присъедини гласа си към песента на Памине и двамата запяха строфите, които винаги го караха да се просълзява – Конента – Джедерманен Солчгълс Ченфиндън Синфейнф Урдън Даненон Мухис Жалко, мислеше си Рик, че на света няма такива черодейни звънчета, с чиято помощ врагът ти в миг да изчезне. Наистина жалко. А моцърт е умял малко след написването на «Вълшебната флейта» от бъбречно заболяване. Бил е едва 35 годишен. Погребали го в гробище за беднияци, дори не поставили плоча. Интересно, предчувствал ли е тогава, че краят му е близо, че вече е използвал малкото време, което му е било отредено? «Дали и моето време не изтича», – мислеше си Рик, докато наблюдаваше репетицията. Ето...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 Рик се наклони напред, загледан в памина. Тя беше облечена в натруфена рокля, лицето и раменете й бяха покрити с воал. Рик сведе поглед към досието пред него, след това се облегна назад доволен от резултата. Ето го и третият Нексъс, мислеше си той, това без съмнение е люба люфт. Каква ирония на съдбата е да и се падне тъкмо му тази роля. За един избягал андроитистината, истината, особено тази за самия него, беше непостижим лукс. В този миг Люба Люфт запя и Декарт откри, че е очарован от красотата на нейния глас. Певческите и умения без съмнение не отстъпваха на най-добрите майстори от неговата собствена музикална колекция. Трябваше да признае, че в работата си, онезиот, от Роузен бяха ненадминати.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 Подсъзнателно вече бе уверен в противното, очевидно под влияние на професионалния инстинкт. За толкова години не се бе лъгал нито веднъж. Декард попита един от статистите за стаята на мислюфт. Статистът, гримиран и обречен като египетски копиеносът му я показа. Декард спря пред посочената врата, на която беше окачен надпис, мисла и и почука, влезте. Той влезе. Момичето седеше пред гриморната маситка и отбелязваше нещо с писалка върху разтворените на коленете и партитури. Все още беше облечена в сценичния си костюм, само бе свален и заметнат на гърба на стола, да, погледнах го въпросително тя. Изрисуваните и сплътен слой от гримочи изглеждаха невероятно големи. Бяха широко разтворени и неподвижни, не виждате ли, че съм заета?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 Той се изправи наведе се над нея и прилепи датчика към бузата й, ще нагласим и светлината, обясняваше той докато насочваше светлиния източник към очите й. И ето, че сме готови, вие да не мислите, че съм андроид. Това ли е, гласът й съвсем отпадна, аз не съм андроид. Никога не съм била на Марс, дори не знам как изглеждат тези андроиди, изкуствено удължените и ресници неволно затрепериха.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 Тези думи го накараха да замръзне. Той я е погледна изненадан, защото, продължи тя, вашата работа е да ги избивате, нали? Вие сте, как се наричат, найемни ловци, помогна и Рик, но аз не съм андроид, а вие самият, запитък го ясна самочувствие, подлагали ли сте се на този тест, да кимна Рик, преди доста време, когато постъпвах на работа в полицията, ами ако тези спомени са фалшиви.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 Какво е това Оса, запита го люба люфт, жилещолетящо насекомо. Колко интересно, очите й се разшириха с бетинско очудване, сякаш току-що бе разкрил пред нея тайната на сътворението. Наистина ли ги има още? Никога не съм виждала, измрели се заради радиоактивния прах. Не знаете ли какво е това Оса? Сигурно сте виждала, те са изчезнали само преди, как е Оса на немски.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 Интериор, прекъсна го Люба. Имаше съвсем откровен вид. Почакайте, тя вдигна ръка, поставя се на Ориза, който върви с кучето. Кариер трябва да е Кари, подправка за Ориз. Така поне е на немски. Кари. Декарт нямаше никаква представа дали семантичната мъгла, в която плуваше Люба беше превизвикана нарочно, или не.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 Нима мислите, че не бих могла да ви разбера, тя се почеса се нервно по бузата и сякаш без да иска отлепидътчика. Електрода падна на пода и се изтъркаля под масичката. Боже, възкликна тя и се наведе да го вдигне. Разнесе се лясък звук от разкъсан плат. Изглежда, бе пострадал сценичният костюм, аз ще го взема, рикия отмести, коленичи до масичката и напипа маничкия диск.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 Той се приближи към видеофона и го включи, сега ще се свърже с управлението. Питаше се, в кой момент ще го спрат андроидите, номерът е, зная го, Рик набра полицейското и каза на оператора, свържете ме се инспектор Брайан, кой го търси, моля, обажда се Рик Дегард, той зачака нетърпеливо, а междувременно полицаят разпитваше за случилото се мис Любалюв, без да му обръща никакво внимание. След известна пауза на екрана се появи лицето на Брайан.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 Отвърна сержант Грамс. А сега, Декарт, време е да се отбием в управлението, за да си поговор с вас. Добре, съгласи се Рик. После се обърна към Люба Люфт. След малко се връщам. Още не съм приключил с вас, той е извратен. Люба Люфт хвърли уплашен поглед на сержант Грамс. Побиват ме тръпки, като го слушам. Тя потрепери. За коя опера репетирате в момента? Запита я сержантът. Вълшебната флейта. Подхвърли Рик. Не питам вас, а не я. Едият полицай го погледна с отвращение. Нямам търпение по-скоро да отидем в управлението. Отвърна Рик, там всичко ще се изясни. Той подхва на дръжката на куфарчето и се отправи към вратата на гриморната. Първо ще ви обискирам. Сержантът плазна ръце по него и извади пистолета и бойния лазер. Той разгледа внимателно и двете оръжия и подуши дулото на пистолета. С това нещо е стрелено неотдавна, отбеляза Грамс, преди малко отстрани един андроид.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 После отвори вратата на своя хелимобил с полицейски опознавателни знаци и набота вътре. Седна до него, свърза се по радиото с управлението и нареди някой да дойде за Полоков. Добре, Декарт, рече Грамс като приключи, време е да тръгваме. Патрулната кола се издигна с рев нагоре и полетя на юг. Изведнъж Рико осъзна, че нещо не е съвсем както трябва. Сържант Грамс бе насочил колата в погрешна посока. Доколкото знам, рече декарт, съдебната палата е на Ломбард Стрит, това е старата съдебна палата. Отвърна полицаят, новата е на Мишен Стрит. Сградата на предишната отдавна трябва да е рухнала. Никой не я е използвал от години. Преди колко време казахте, че сте поступили на работа. Закарайте ме там, не му обърна внимание Рик, на Ломбард Стрит. Едва сега бе прозрел целия план на андроидите.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 Трепе хората и ги обвинява, че са андроиди. Сега разбирам, защо беше толкова изплашена мис Люфт. Добре, че успя да ни се обади на време, ясно. Само ме закарайте на Ломбарт Стрийт, както вече казах, ще ни отнеме само 3 минути. Прекъсна Горик, искам да видя, какво е станало с сградата. Всяка сутрин отивам там на работа.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 Но все пак успях да отстраня поне един от тях, мислеше си доволно Рик, успях да спипам Полуков. А Дейв отстрани още двама. В това време патрулната кола се спусна към Мишън Стрийт и се приготви за кацане. Десет-седебната палата на Мишън Стрийт, на чието покрив се спусна патрулната кола, съчетаваше в себе си модерен архитектурен дизайн с елементи от времето на Барока. Рик Декард беше впечатлен от всичко и най-вече от факта, че я виждаше за пръв път в живота си. Само няколко минути след приземяването Рик Декард вече беше обвинен в престъпна дейност, член 304, подвиг на сержант Грамс на полицая зад бюрото, а също така 612, али нея 2. И още преднамерено самоидентифициране в ролята на полицай, това е 406, али нея 2, рече другият полицай и се зае да попълва формуляра. На лицето му беше изписана досъда. По всичко личеше, че смята за маловажно делото на Рик. Насам сержант Грамс го задърпа към една добре позната на вид масичка с апаратура. Тук ще снемем отпечатък от мозъчните ви вълни. Обясни, Грамс, за да ви идентифицираме, знам. Израмжа Рик. Правил го беше неведнъж в онези отдавна от дни, когато и той бе работил като патрулен полицай. Колко ли пъти бе придружавал за към тази масичка?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 Но тя се усъмнила в самоличността му и позванила в полицията. Грамс отстъпи назад и попита, ще го поемете ли, сър, да, ким на цивилният полицай. Имаше сини, безизразни очи, плътни устни и червен нос. Той разгледа още веднъж рик и протегна ръка към куфарчето. Какво носите тук, мистер Декарт, материали и апаратура за прилагане теста на Войт Кампва. Так му подлагах на изследване една заподозрена, когато се появи сержант Грамс и ме арестува, той наблюдаваше как цивилният служител серови рови изсъдържанието на куфарчето и разглежда внимателно всеки обект. Въпросите, които задавах на мислиов, са от стандартния вкъс правочник, отпечатан в «Познавате ли Джордж Глисън и Фил Рестча?» запита го ненадейно служителят. Не, поклати глава Рик.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 Но не и за този, той продължаваше напрегнато да разглежда Рик. Лицето му беше леко подпухнало, ами тези омазнени псевдодокументи, продължи той, които държите в куфърчето си. Досията на Полуков, мис Люф, вашите заподозрени. Знаете ли, че следващият съм аз? Рик вренчи поглед в него, после сграбчи куфърчето. След миг държаше листа в разтрепераната си ръка. Гарланд беше прав. Рик разгледа внимателно досието, известно време двамата мълчаха, сетне Гарланд се искаше и продължи, доста неприятно усещане, да откриеш неочаквано, че си заподозлян в списъка на наемен ловец. Или какъвто сте всъщност, мистер Декър, Гарланд натисна копчето на интеркома и рече, изпратете един от наемните ловци при мен. Не ме интересува кой, той пусна копчето, Фиорес че ще е тук след минута.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 Всичко останало отговаря на истината, описание, възраст, навици, домашен адрес. Няма съмнение, става дума за мен. Вижте сам, той побот на документа към Лик, който на свой ред го разгледа внимателно. Вратата на кабинета внезапно се отвори и на прага застана висок, мършев мъж с изострени черти на лицето, масивни очила с рогови рамки и прошарена вандайкова брада. Гарланд се надигна и посочи Рик, Фил Решча.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 Какво искаш да кажеш, попита обидено Гарланд, нали трябва да докажем, че този човек не е имал никакво законно основание да застрелва Полоков? Той твърди, че не е убивал никого, а само е отстранил един андроид. Полоков ми се стори малко странен, обясни Фил Ревча, прекалено хладен. Логичен, пресметив и самовглъбен. руснаците са си такива по природа, поясни раздразнено Гарланд, тази люба люфт не съм я срещал никога.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 Изглеждаше сякаш всеки миг ще получи удар, само това ли ще кажеш. В този момент по интеркума се обади секретарката, инспектор Гарланд, току-що пристигна лабораторният анализ от костния мозък на Полоков. Мисля, че не би било лошо да го чуем, отбеляза Фиоресча. Гарланд му хвърли изпепеляващ поглед, после се наведе и натисна клавиша на интеркума. Слушаме ви, мис Френч, съдейки по анализа на костно-мозъчното вещество. Продължи секретарката. Не остава никакво съмнение, че Полаков е бил хуманоиден робот. Интересуват ли ви детайлите? Не, това е напълно достатъчно. Гарланд се облегна назад в креслото и впери замислен поглед в срещната стена. Не забелязваше никой от присъстващите в стаята, на каква основа е изграден тестът на Войт Кампфа. Мистър Декарт. поинтересува се Фил Решче. Емпатична реакция, като отговор на разнообразни социални ситуации.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 Защото снятам, че това ще повлияе върху моралния климат в управлението. Мисля, че след случилото се, подхвали Рик, не ви остава нищо друго, освен да се съгласите. Имам предвид инцидента с Полуков. 11. Май сте прав, отвърна Гарланд, но те те предупреждавам, той вдигна пръст към Фил Ресча. резултатите от теста няма да ти се понравят.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 После извади лазарен пистолет и го насочи към Рик, това едва ли ще промени нещо. Рече Декарт, резче ще направи по-смъртен анализ на моето косно-мозъчно вещество, същият, какъвто беше извършен на Полоков. И ще продължава да настоява, тестът да бъде приложен спрямо всички служители, включително и вас. Долото на бойния лазер не трепваше. Инспектор Гарланд заговори бавно, днес от сутринта е лош ден. Особено, когато ви видях да се появявате в компанията на Грамс. Изглежда интуицията ме накара да се замеса във вашия случай. Той бавно наведе дулото надолу, после приседна, прибра оръжието в чекмеджето, заключи и пък на ключа в джоба си. И какво според вас ще покаже изследването върху трима ни? Запита Рик. Този проклет глупа кръстча, проциди вместо отговор Гарланд, той не знае, така ли? Не само, че не знае, но дори и не подозира. Иначе едва ли ще да работи като ловец на андроиди. Това не е най-подходящата работа за един андроид. Гарланд махна с ръка към куфарчето на Рик. Знаете ли, познавам всички заподозрени, които фигурират във вашия списък. Пристигнахме заедно с един и същи кораб от Марс. Забави се единствено резча, за да го програмират със синтетични спомени. След тези думи той е потъна в мълчание.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 Както е в случая с вас, го довеждат като предпазна мярка, той на конвулсивно към вратата, ето го, идва на тегача Фил Ресча, със своя портативен вълшебен прибор. Какъв умник! Ей сега ще разруши своя живот, а заедно с него мое и може би вашия. Вие, андроидите, отбеляза Рик, никак не държите един на друг когато стане напечено, за съжаление сте съвършено прав, процеди през зъби Гарланд, изглежда, че това е особен талант, в който вие. Хората ни превъзхождате. Нарича се, струва ми се, съчувствие. Вратата на кабинета се разтвори. На прага стоеше Фиоресча, стиснал под мишница прибора за изследване. Ето ни и нас, рече той и затвори вратата зад себе си. После седна и включи апарата в мрежата. Гарванд внезапно вдигна ръка и я насочи към Рестча.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 Преди някой друг да успее да я предупреди за това как са се развили събитията тук. Да го предупреди, вие как наричате андроидите, той и тя, или, то, в началото мислех за тях в среден род, от Рик. тогава съвестта все още не ми даваше покой. Защитавах се, като в мислите си ги с неудушевените предмети. Но вече не е необходимо. Добре, аз ще бързам обратно за операта. Стига, разбира се, да успеете да ме измъкнете от тук. Хайде тогава, първо да нагласим Гарланд в креслото, предложи Ресча. Той се наведе, дигна трупа на андроида и го настани зад бюрото, в някакво подобие на естествена поза. Ако имаха късмет, може би никой нямаше да надникне скоро в кабинета. За всеки случай Фил Ресча натисна клавиша на интеркума и нареди, инспектор Гарланд не желая да бъде безпокоен през следващия половин час, защото има важна работа. Да, мистър Ресча. Ще ви поставя белезници, обърна се Фил Резча към Декарт, докато излезем от сградата. Веднага след като излетим ще ви ги сваля, той извади от джовачив белезници и прикова ръката на Рид към своята. Време е да свършваме. пое дълбоко въздух и отвори вратата на кабинета. Наоколо беше пълно с униформени и цивилни полицейски служители, които продължаваха невъзмутимо да се занимават ежедневната си работа. Никой от тях не обръщаше никакво внимание на Фил Резче и Рик докато крачеха към вратата на Асансьора, страхувам се само, промърмори сякаш на себе си Резче докато чакаха да дойде Асансьора, да не би Гарланд да има вградена в тялото си аларма, включваща се при преостановяване на жизнените функции. Всъщност, той вдигна рамене, ако беше така, досега да е задействала. Вратата на Асансьора се разтвори, отвътре излязоха няколко служители и се отправиха в различни посоки.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 Измъкнахте ме от гнездото на усите, а сега, ето ви наградата. Вие сте всичко онова, което ние мразим. И аз трябва да ви унищожа, умът ми не го побира, говореше сякаш на себе си Фиоресча. направо ми се струва невъзможно. Да работя цели три години под управлението на един андроид. И как не можех да заподозря нищо. И нищо да не предприема, вероятно, периодът не е чак толкова дълъг.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 А внезапно спря, вратата се дръпна в страни и пред тях се оказа пустият покрив с паркиралите полицейски коли. Ето там ве моята, посочи Фил, приближи се и отключи вратата на хелимобила. После махна на Рик да побърза, седна зад кормилото и запали. Колата се понесе нагоре, после направи широк завой на себе и пое към сградата на операта. Потънал в мисли, Фил Ресчо управляваше почти механично.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 Може би вие също знаете предварително резултата. Да не би Гарланд да ви е казал още нещо. Нещо, което аз не знам, предполагам, че дори за двама ни ще е доста трудно да спипаме люба-люв. Мене във всеки случай успя да ме надхитри. Така че, по-добре да не се разсейваме от сега, въпросът не е само в това дали имам фалшива памет, говореше, сякаш без да го чува Фил Ресча. аз притежавам свое собствено животно.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 На Бъфи това изглежда страшно му харесва. Катеритките не са кой знае колко интелигентни, отбеляза Рик. После и двамата потънаха в мълчание. Дванайсет още с пристигането си в градата на операта, Фиоресча и Рик Декарт научиха, че репетицията е приключила и мис Мизлювци е тръгнала. Случайно не спомена ли къде смята да отиде? Запита Фиоресча и показа полицейското си удостоверение. Мисля, че говореше нещо за музея.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 Изключение правят, естествено само влечугите и насекомите, ами катериците. Те нямат ли нужда от топлина и любов? Моят Бъфи, например, се чувства чудесно. Всеки ден му реша козината. Фиоресча неочаквано се закува пред една картина и вренчи поглед в нея. Картината изобразяваше обезкосмено и невротизирано същество, с наподобяваща преобърната круша глава, широко разтворена в ням писа и ужасено притиснати към ушите ръце.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 След като прочете надписа отдолу, мисля си, рече натъжено Фиоресча, че именно така би трябвало да се чувства един андроид. Той сякаш проследи във въздуха вибрациите, които идваха от устата на ужасеното същество, но аз не се чувствам така и следователно аз не съм. Фиоресча млъкна. Няколко посетители се бяха приближили към картината. Ето я, люба Люфт, посочи с ръка Рик. Фиоресча временно забрави за тъжните си размишления.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 Филресче се спря от другата й страна и когато постави ръка на рамото й, декар зърна под сакото дръжката на масивния боен лазер. Филрес че изглежда, не смяташе да рискува, особено след случая с инспектор Гарланд. Картината не се продава, подхвърли люба като го погледна небрежно. После изведнъж го разпозна, очите й блеснаха и се свиха, лицето й пребледня и заприлича на вкучанена. Разлагаща се маска на труп.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 в присъствието на толкова много хора, Люба едва ли ще да предприеме каквото и да било. Истинската схватка, и може би последната, щеше да се състои в колата, където никой не може да ги види. Останала насъм с тях, тя сгняв ще да отхвърли маската на смиреността. Декард се приготви за този миг, старайки се да не мисли за Фил Ресча. Както самият Ресча бе казал, с този проблем ще тяха да се занимаят, когато му дойде времето.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 я погледна изненадано, после въздъхна и се обърна към продавачката. Имате ли репродукция на «Зрелост» от Нюнг? Само в книгата са избрани репродукции от негови произведения. Отвърна жената и посочи една красиво иллюстрована книга. Струва 25 долара. Ще я взема Декарт бръкна за портфейла. Бюджетът на управлението в никакъв случай не покрива. Заговори Фил Ресча. С мои пари.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 Откакто пристигнах на земята, единственото, с което се занимаваме да имитирам хората. Правя това, което би правила една известна певица, държа се като същество, задвижвано от настроения и случайни хрумвания. Старая се да се докосна до повишата форма на живот. Из вас ли е така, мистър Лесча? Опитвате се да, не мога да търпя повече, изсъс кафе Резча и пъхна ръка под сакото. Не, каза Рик и го стисна за китката. Резче отстъпи назад и се помъчи да се освободи, първо да завършим с изследването, но тя вече призна, че е андроид. Възрази Фил Ресча, не е необходимо да губим повече време, няма да ти позволя да я отстраниш, каза декарт, само защото те дразни. Той се мъчеше да отскубне бойния лазер от ръката на Фил, но Резче се завъртя, без да изпуска дръжката и отново застана лице в лице с Люба Люфт. Добре, предаде се Рик, отстрани я, щом ми искаш. Още сега. Хайде, уби и така ще й докажеш, че е била права. Той видя, че Фил наистина се готви да го стори. Чакай! Фил резче стреля и в същия миг завладяна от страх, Люба лювт се извъртя рязко и се хвърли на пода. Лъчът пропусна целта буквално на косъм, но резче сведе долото надолу и простреля Люба в стомаха. Тя изпища, свлеча се до стената и продължи да пищи пронизително.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 Нито пък от нашето. Когато стигнем до колата ще те подложа на един от двата теста, Бонели или Войт камфали тогава ще видим. Макар че не фигурираш в моя списък, Декарт отключи стреперещи ръце, куфарчето, извади досиетата и ги прегледа. Не, няма те. Следователно, юридически аз нямам право да те подозирам. Ама ти какво, да не мислиш, че съм андроид? Гарланд ти го каза? Да, точно той. Би могъл да лъже нарочно, рече Фил за да всели в нас недоверие. И вече е успял, какви глупаци сме само, че му позволихме да го стори. Знаеш ли, ти беше абсолютно прав за люба люфт, не биваше да си изпускам нервите. Станал съм много чувствителен, предполагам, че това е нормално за един наемен ловец, сигурно и с теб е същото. И все пак, люба люфт ще, ще да бъде отстранена. Дали половин час по-рано или по-късно. Какво значение? Нямаше да има време дори да разгледа албума, който и купи. Това си беше чиста загуба. Не мога да разбера какво те накара да го сториш. Това е абсолютно нерационално. Ще напусна не тази работа, обяви Рик. И с какво ще се заемеш, с каквото и било. Ще предлагам за страховки, какво би трябвало да прави Гарланд според досието. Или ще емигрирам. Да, Ким решително той, мога да замина на Марс. Но все някой трябва да върши тази работа, Отбеляза и орест, че биха могли да използват андроиди. И така ще е далеч по-добре. Не мога, не издържам повече. Тя беше прекрасна певица, светът можеше да и се наслаждава. Това, което правим е безумие, но е необходимо. Спомни си, за да се доберат до тук, те са избили екипажа на кораба. Щяха и те да убият, ако не бяхте измъкнал от управлението. Точно за това ме повика Гърланд.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 Тогава просто я вземи, упорстваше Фил, може би ще постъпя точно така, кимна Декарт. Асанциурът най сетне стигна първия етаж и вратите се разтвориха, ти остани при Люба, а аз ще се обадя за патрона гола да я прибере. Все пак, трябва да и направят костно-мозъчно изследване. Декарт отскочи до близката видео вънна будка, пусна една монета с треперещи пръсти и набра номера на управлението.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 Не ме мразяше, когато те измъквах от управлението на Мишън Стрийт. Или като ти спаси живота, защото има нещо общо в начина, по който премах на първо Гарланд, а сега и люба люфт. Ти не убиваш като мен, ти дори не се опитваш да подяволите, дяволите. на той, сигурен съм, че ме разбираш. На тебе ти харесва да убиваш. Чудя се, как ли ще се държиш, когато се провалиш на теста? Ще се самоубиеш ли?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 А това в никакъв случай не бива да става. Ще ми кажеш истината? Обещай. Рече Фиоресча, нали ще ми съобщиш, ако се окаже, че съм андроид? Разбира се, трябва да знам. На всяка цена, трябва, Ресча запали поредната порета и се намести неспокойно на седалката. Наистина ли ти харесваше картината, пред която бе застанала люба люфт? Попита го той, на мене не ми направи никакво впечатление. Никога не съм се интересувал от реалистичното изкуство, предпочитам пикасо и зрелост. Е нарисувана през 1984, прекъсна го Рик. а тогава, доколкото ми е известно, не е съществувало друго течение, освен реализма, но унази, другата, с човека, който крещеше притисна уши, тя беше направо изключителна. Рик отвори куфарчето и се зае да приготви апаратурата, изпипа на работа, отбеляза с уважение Фиоресче, колко въпроса ще са необходими за да получиш сигурен резултат? 6 или 7. той подаде датчика на фил, залепи го на бузата. Притискай силно, а сега светлината, рикна с очи лъча, това ще свети право в окото ти. Не мърдай и се старай да не движиш очната ябълка. Измерване на рефлекса, отбеляза с разбиране фил резча. И вероятно не в резултат на физически дразнители, защото не те интересува стъпента на разширяването, а емоционални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 Апаратурата беше сглобена и двете стрелки лекичко потрепваха, измерва се скоростта на реакция. За това, моля те, отговаря и колкото се може по-бързо. Декарт избра първия въпрос от листа и започна изследването. След като приключи, Рик потена в замислено мълчание. След това се заеда прибира обратно апарата. Виждам отговора на лицето ти. каза Фил и въздахна стрескаво трескаво облегчение. Добре, а сега ми върни пистолета. Той протегна ръка към Декарт.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 Друг човек го убива. До тук няма някакъв особен резултат, отбеляза Фюреща. Какво показват индикаторите? Лявата, втори 8, дясната, трети 3. Андроидът е женски. Продължи Рик. Сега имаме четвърти 0 и съответно 6 0. Това е напълно достатъчно. Кимна Рик. Свали електрода и изключи светлината. Нормална емпатична реакция, каквато често почти винаги показва изследвания човек.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 Интересно дали аз съм първият човек, който изпитва съчувствие към един андроид. Това едва ли ще повлияе по какъвто и да било начин върху моята работа. Касае се за аномалия, свързана по скоро с чувствата ми към вълшебната флейта и към гласа на Люба. Към цялостното и творчество, никога досега не съм изпитвал подобно нещо. Нито към Полуков, нито пък към Гарланд и който и да бил друг. А също и към Фиоресча.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 който изглежда се забавляваше. И какво трябва да стоя? Запита Рик. Сексът, това е решението. Сексът ли? Да, тя беше наистина изключително привлекателна. Не ти ли се е случвало и преди? Фил реш, че се засня, казвали са, сами, че това било проблем номер едно в нашата професия. Ама ти никога ли не си чувал, че в колониите имат андроиди-любовници, но това е незаконно? Възрази Рик, разбира се, че е незаконно.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 Нито повече, нито по малко. И аз съм се чувствал така веднъж, още в самото начало. Не се предавай, рано или късно ще свикнеш. Това се случи просто защото събитията протекоха в обратен ред, ти я уби, или поточно присъства на смъртта и, и после изпита към нея физическо влечение. А трябваше да стане обратно, искаш да кажеш, първо да спя с нея, погледна го изненадано Рик, и след това да я убиеш, завърши и Фил Рестча. На устните му играеше познатата жестока усмивка. Ти си истински наемен ловец, мислеше си Рик, личи си по отношението ти към тях. А аз, за пръв път в живота си Рик почувства съмнение. Тринесет като ослепителна светкавица се носеше Джон Изидор обратно към къщи в края на дългия работен ден. Дали не си е заминала, питаше се непрестанно той. Не, едва ли. Сигурно седи пред прашния телевизор в заринатия от кипал апартамент.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 Боеше се да не се спъне в някоя копчина Боклуци и да се срине в бездната на економическата нищета. Когато Асан пристигна постъртвайки, Джон Изидор се спусна, не на своя етаж, а понадолу, на нивото, където живееше новата Прис Пристратан. Ето че най-сетна стоеше пред нейния апартамент. Той почука с дъното на бутилката по вратата и едва сега почувства, че сърцето му блъска лудо, кой е там, чу се приглушеният и глас зад вратата. В него се долагаше напрежение и страх, това съм аз, Джон Изидор, отвърна той, старайки се да наподоби деловата увереност, с която бе разговарил днес за пръв път в живота си по видеофона, донесъл съм някои редки деликате си и бих желал да си приготвим заедно една вкусна вечеря. Вратата се отвори лекитко, в сумрачния коридор надникна лицето на Прис. светлините зад нея бяха изгасени, гласът ви звучи променено, отбеляза тя. Сякаш сте поръснал, днес в работата имах някои важни проблеми, които трябваше да реша. Нищо необичайно, не бъбък бихте ли ми по-позволили да вле, можете да ми разкажете за тях, тя отвори вратата достатъчно, за да влезе. После, когато забелеза какво е донесъл лицето и внезапно се озари от щастливо изражение. Но почти веднага радостта и помръкна и чертите и се сгърчиха от болезнена горчивина. Блясъкът в очите бързо изчезна.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 Ако всички те са мъртви, то тогава това вече няма никакво значение. Те са най-добрите ми приятели. Защо, по-дяволите, никой от тях не ми се обади? Изидор се отправи към кухнята, намери няколко мръсни, запрашени чинии и се да ги мие в умивалника. След известно време се появи и приз и седна на масата. Джона отпуши бутилката, шабле, после наря за пръсковите, сиренето и отвори консервата. Това пък какво е, Запита при случудено, на сиренето, а това е консерва с фасул. Ах, ако имаше само, той млъкна внезапно и се изчели, като малък, обичах да го ям с пържола. Само един андроид, заговори по скоро на себе си приз, би допуснал подобна грешка. И тя ще го издаде.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 Възкликна ядно тя, ние, тя отстъпи назад и закрачи и стаята, живеехме на Марс. Там научих всичко за андроидите, гласът и трепереше, но тя успя да се овладее. Изглежда изпитваше ужасна необходимост да говори с някого, и единствените хора, които познавате на Земята, продължи вместо нея Изидор, са бившите иммигранти, с които сте дошла, познавахме се още преди пътуването. Живеехме в едно градче, най-далеч от Нови Нью-Йорк.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 А след това се срещнах с Хорст Хартман. По онова време той притежаваше мъничко магазинче за почтенски марки. Там, на Марс, всеки има толкова много свободно време, че ако не си Хоби ще полуде. Нещо, с което да се занимаваш. Покрай Хорст се запалих по колониалната литература.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 Прошепна тя с пребледняло у лице, моля ви, не вдигайте никакъв шум. Тя се ослуша напрегнато, заключих ли вратата? Божичко, дано да съм го сторила. Тя погледна към Изидор с големите си, разширени от страх очи, сякаш го молеше това да е истина. Прис, тук ли си? Чуд се приглушен мъжки глас от към коридора. Това сме ние, Рой и Ирнгард. Получихме картичката ти. Прис стана. Тихичко се промъкна в спалнята и след миг се появи с лист и моли в ръка. После надръска нещо и му подаде листчето. Вие ще отворите, Изидор поиска молива и написа с нервен почерк. И после, присмухва ли гневен поглед. Ще видите дали наистина са те, надръска в отговор тя. Изидор се надигна с неохота и пое към вратата. Едва когато спря пред нея се досети, че никога не е виждал Рой и Ирнгър.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 Той се грижи за мен, в гласа и се долови злобен сарказъм. Изидор премигна неразбиращо, ето, вижте, донесъл ми е истинска храна, храна. Повтори като Ехо Ирмгард Бети и с гъвкава походка се отправи към кухнята. Праскови, възкликна тя и се да поглъща на язаните парчета с почти хищни движения. На лицето й, за разлика от прис, играеше си и на усмивка. Изидор я гледаше като хипнотизиран, идвата от Марс, нали, да, разкривте ни, гласът и беше тънък и скрив като птичи клясък, а сините и очи искраха. В какво ужасно място живеете? Никой друг не живее тук, нали? Не видяхме никакви светлини, живея на горния етаж, поясни Изидор, о, а аз си помислих, че двамата сприживеете заедно, в тона и не се долу ви неодобрение.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 Името му се отруни от устните и сякаш беше отрова. Полуков Полоков за малко да му види сметката, за малко, повтори сведеняваща усмивка Рой. И сега Холдън е в болница, продължи Ирнгард. изглежда, че са предали списъка на друг наемен ловет, с когото Полоков също за малко да се справи. Но в края на краищата онзи е успял да отстрани Полоков. А след това е тръгнал по следите на Люба. Знаем го от самата нея.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 В никакъв случай няма да живея с него, не мисля, че моментът е подходящ за подобни предразсъдаци, отбеляза спокойно Ирмгърд, наемните ловци действат бързо. Нищо чудно новият да се появи тук още тази вечер, получават допълнително възнаграждение за бързо проведена операция. Забравили сте вратата отворена, израм Жерой, върна се в антрето и хлопна вратата, след което я заключи, Прис. аз също снятам, че най-добре ще е ако се преместиш при Изидор.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 Той знае имената ни, но няма представа къде сме. Буркичката Люба не биваше да се захваща с операта, така беше пред очите на всички. Едва ли са се затруднили да я открият, нали смяташе, че ще е в по-голяма безопасност ако стане известна, ако е сред хора, но кия я предупреждаваше, рече Ирнгард така е, Кимна той, и нея е ли Полуков, който си мислеше, че може да се преструва на служител от Уоропол.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 Но дори и да е така, едва ли за подобно престъпление наказанието ще е смърт? Това противоречи на устоите на мерсеризма. пилешката глава, рече Прис, ме харесва, не го наричай така, Прис, направи и забележка Ирмгърт и хвърли състрадателен поглед на Изидор. Помисли си как би те нарекал той. Прис не отговори, лицето й имаше загадъчно изражение, аз ще се заема с инсталиране на апаратурата, рече Рой, ние с Ирмгърт ще останам в този апартамент. Прис, ти ще отидеш с мистър Изидор, той се отправи към вратата с необичайна за трумавото си бързина. След миг вече беше навън и масивната врата се хлопна шумно. За момент пред очите на Изидор се мярна странно видение на огромен и подвижен механизъм от метал, зъбчати колела, предавки, акумулатори и електрически вериги, и сетне отново на негово място застана образът на Рой Бети. Изидор почувства, че в гърлото му се надига сняг и той смъка го подтисна. Чувстваше се объркан, човек на действието, отбеляза Прис. жалко, че не губива много с инструментите и апаратурата, ако въобще успеем да се измъкнем, отбелеза замислено Ирнгард. то ще е благодарение само на Рой, но има ли смисъл всичко това, промърмори приз, поскоро на себе си. После вдигна рамене и кимна на Изидор, добре, Джон. Ще се преместия при теб, за да ме защитаваш, всичките ще ви защитавам, по-бърза да отговори Изидор, бих искал да знаете, увери Буирмгър Бетти, че ние сме ви безкрайно благодарни, мистър Изидор. Вие се първият приятел, с когото се здобиваме тук, на земята. Много мило от ваша страна. Надявам се, че някой ден ще можем да ви се отплатим. Тя приближи и го потопа по ръката. а ще ми дадете ли да прочета някоя от тези преколониални книги? Запита я той. Моля, Ирнгард погледна въпросително прис, у нези стари списания, поясни прис, която вече си събираше багажа. Изидор приближи към нея и пое по от ръцете й. Чувстваше в себе си възторгът, който идва от постигането на някоя желана цел. Не, Изидор, вече ви е обяснив, че по известни причини не ги носим за нас. Още утре ще отскуча до библиотеката, отвърна той, Та така ще има какво да четете и няма да скучаете. Той поведе приз нагоре по стълбите към своя собствен апартамент, мрачен, пуст и задушен, отнесе вещите и в спалнята, и по-бърза да включи отоплителната инсталация, осветлението и телевизорът, с неговият единствен работещ канал, харесва ми тук, обяви приз със същия безизразен глас. Тя се разходи из стаята. Пъхнала както и по рано ръце дълбоко в чубовете на полата си. Лицето й, в противоречие с казаното, имаше недоволно, намръщено изражение. Какво има? Запита я той. Нищо. Прис спря пред прозореца. Вдигна завесата и вренчи мрачен поглед навън. Мислиш за тези, които те търсят, нали? Воде той. Те са само една халюцинация. Прекъсна го приз, под влияние на лекарствата, които ми даваше Рой. Мамоля, наистина ли повярва? че съществуват най ловци, но нали мистер Бети каза, че те са убили приятелите ви. Рой Бети е почти толкова луд, колкото съм и аз, отвърна приз. Всъщност ние избягахме тук от една психиатрия на източното крайбрежие. Всички сме шизофреници, с нарушена способност за емоционално възприятие, нарича се отслабване на емоционалната реакция. В момента имаме групова халюцинация, така си и мислех, че не е вярно. Отвърна с облегчение Изидор, защо, тя се завъртя и впи изненадан поглед в него. Джон почувства, че се изчервява, за защото просто такива неща не се случват. По правителството никога няма да позволи да се извършват убийства, независимо от вида на престъплението. А и мерсеризма, прав си.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 На вратата стоеше Рой Бети, а зад него се точеше на кабел, а на секомите, продължи той, без да се притеснява от факта, че е подслушал разговора, са най-свещени от всичко. Рой откачи картината от стената, прикрепи към гвозда я малък електронен прибор, отстъпи назад, разгледа го от разстояние и после отново окачи картината. А сега да постави малармата, той започна да навива кабела, който беше присъединен към едно сложно на вид устройство.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 че вие сте посъвършени от хората. От вас има какво да се научи, да свършвам най с тази аварма. Проговори след малко Рой, той изглежда, че все още разбира, рече е Прис, по какъв начин сме се измъкнали от Марс. И какво сме извършили там, по-точно не можехме да не извършим, поправи я Рой. Незабелязана от никой, на вратата се безпряла Ирмгърт. Обърнаха глави към нея едва когато неочаквано заговори, не смятам, че трябва да се притесняваме за мистър Изидор. Тя се приближи към него и надникна в очите му, както самият той каза. Те не се отнасят добре и към него. А и за Джон няма никакво значение, какво сме извършили на Марс. Той ни познава, харесва ни, приел ни е емоционално и това е напълно достатъчно. За нас е трудно да го разберем, но това е точно така. Ирнгърд се обърна към Изидор. Знаете ли, че ако ни предадете ще получите доста пари?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 Мистър Изидор е толкова, тя се помъчи да намери точната дума. Особен подсказа и прис. Петнайсет гласуването беше извършено в почти тържествена, церемониална обстановка. Да останем тук, произнесе с нетърпеливо възражение глас Ирмгърт. Тук, в тази сграда. Аз предлагам да премахнем Изидор и после да се скрием някъде другаде. Обади се Рой. После двамата с Ирмгърт погледнаха въпросително към прис. Гласувам да останем тук, едва чуто прошеп на прис.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 Единствената възможност да се справи с нея бе приятната разходка из зоомагазините и предстоящото общуване с продавачи и техните питомци.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 И какви са предимствата и, едно от малко известните предимства е, че козата може да се научи да отверитник ритник на всеки, който се опита да я открадне, това едва ли ще помогне, ако я прострелят с приспивателна стрела и после я отвлекат с хелимобил, възрази Рик. Но продавачът продължи, сякаш въобще не го чуваше. Козата лесно се привързва, тя притежава свободолюбива, естествена натура, която никаква клетка не е в състояние скове. Освен това, козите притежават една изключително характерна черта, за която, обзалагам се, досега не сте чували. В немалък брой случаи, след като инвестирате в някое животно известна сума и го отведете в къщи, някоя сутрин го намирате умяло, след като е погълнало нещо радиоактивно. Но изберете ли козата, тази тревога отпада. Козата спокойно поглъща заразени храни, при това в такива количества, които биха повалили кон или дори бивол.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 После приглади ръка косите си и го последва към изхода. Двамата нетърпеливо забързаха по коридора. Не биваше да го купуваш без мен, шептеше задъхан Айран, в края на краищата. Аз също имам право да участвам в решението, това е най-важната покупка. Исках да бъде изненада, прекъсна я той, значи днес си получил възнаграждение. В гласа и се долови опрек, да, отвърна Рик, успях да отстраня триангита Влязоха в асансьора и се понесоха нагоре, трябваше да го купя, обясняваше задъха, но Декарт, нещо се случи с мен днес, докато ги отстранявах. Едва ли щях да намеря в себе си сили да продължа, ако не бях купил това животно. най сетне асансьорът спря на покрива. Декарт хвана жена си за ръка, включи осветлението и я поведе право към клетката. Когато наближиха, посочи мълчаливо козата, очаквайки нейната реакция.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 На екрана на емпатичния генератор се появиха разноцветни безформени потоци от ярка светлина. Айран пое дълбоко дъх и стисна ръкохватките, няма да изгубим нито частица от чувствата си, ако не загубим допира си с тях. Рик, ти никога не си бил напълно искрен в сиването, нали, мисля, че не, рече той. Но сега за пръв път долавяше значението, което имаше мерсеризма са хора като Айран. Може би инцидентът с Филлесча, ловецът на андроиди, беше довел до несъзнателна промяна в някоя от безчислените нервни връзки и последвала верижна реакция от промени Айран, заговори разтревожено той я дръпна от генератора. Слушай, искам да ти разкажа за това, което ми се случи днес. Той я заведе до кошетката и седна до нея. Днес се запознах с един ловец на андроиди, когато досега не бях виждал.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 Почти мигновено влезе в контакт. Риг стоеше прав пред видеофона, осъзнавайки душевното й отсъствие. И своята собствена самота Ало, рече той. Проследихме два от останалите андроиди заговори Хари Брайан. Обаждаше се от службата. Риг видя зад него добре познатия му кабинет бъркотията от документи по бюрото.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 Люф и Полуков. Затова са избягали, избягали са, повтори Рик, за да си спасят живота. Рече на себе си, Айран ми каза, че сте си купили коза. Кога си успял, днес след работа, на път за вкъщи, ще дойда да я видя след като отстраниш и останалите андроиди. Между другото, преди малко разговарях е с Дейв. Разказах му за проблемите, които са ти създавали. Той ми поръча да те поздравя и да ти каже да внимаваш.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 Сигурно ще се притеят за известно време, трябва да ги спипаш още тази вечер, рече Брайан, преди да прикрият следите. Сигурно няма да те очакват толкова скоро, не ги познаваш, отвърна Декарт, ще ме чакат със сигурност, мартинките ли ти се разтрепериха. Този полоков май ти е взел, не ме е страх, прекъсна го Рик, тогава какво, добре де, съгласи се Рик, отивам, той понечи да затвори, чакам от тебе да ми се обадиш колкото се може поскоро. Тук.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 Към него неочаквано полетя камък, той се приведе и камъкът го удари по ухото. Рик по-бърза да пусне ръкохватките и мигновено се озова в собствения си хола, пред генератора, а до него стоеше жена му. Ухото го болеше от удара, той вдигне ръка и докусна скичащата се по лицето му кръв. Айран попираната раната с изглежда трябва да съм ти благодарна, че ме дръпна своевременно. Ужасно мразя, когато ме удрят.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 Изгръка дрезгаво мис Роузен очаква ли? Сигурен съм, че очаква. Намеси се Рик. После зачака. След близа десетина минути на екрана се появи миниатюрното мургаво лице на Рейчел Роузен. Здравейте, мистър Декарт, заета ли сте в момента или можете да ми отделите малко време, както предложихте по-рано днес? Нима наистина беше станало днес.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 Да застреляте още три Нексаса. Никой досега не е отстренявал 6 андроиде само за един ден. Миналата година в Чикаго Франклин Пауърс успя да отстрани 7, възрази Рик, но те бяха от безнадежно остарял тип. минус -4. А сега положението е съвсем различно. Рик, не мога, дори не съм вечеряла още, имам нужда от теб, произнесе той. Иначе ще умра, помисли си, знам го със сигурност. И Мерсер го знаеше.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 Отвърна Рик и посегна към видеофона. Слушай, заговори развълнувано Рейчел, помисли преди да говориш. Така е, защото вие нецъсите се мислите за пълни от хората. Вече нищо не разбирам. Въздъхна Рейчел. Съвсем очевидно е, че нямаш никакво желание да се захващаш за тази работа до вечера. А може би въобще нямаш желание. Нима наистина искаш аз да ти помогна в отстраняването на останалите три андроида.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 Сейнт Франсис, това е единственият свестен хотел в залива, и обещаваш, че няма да предприемаш нищо докато не пристигна, нали, ще те чакам в хотелската стая, отвърна той, и ще гледам бъстър приятелчето. От три на гост на предаването е Аманда Вернер. Страшно я харесвам, мога да я гледам цял живот, без да ми омръзне. Като се засмее, дори гърдите и се усмихват. Рик затвори и поседя известно време неподвижно, без да мисли за нищо. Най-сет студът в колата го подсети, че е време да тръгва. Декърт запали двигателя и след миг вече се носеше към центъра на Сан-Франциско, където се намираше хотелът «Сейн Франсис». 16-рик седеше в просторната и пекалено луксозна хотелска стая и четеше досиетата на андроидите Рой и Ирмгард Бети. Най-отпред бяха залепени миниатюрни триизмерни цветни снимки, на които едва се различаваха чертите на лицето. Все пак, жената изглеждаше доста привлекателна. Виж, с Рой Бетти нещата не стояха така. Имаше доста неприятен вид. На Марс работил като аптекар, прочете Рик, или е използвал подобно прикритие. Най-вероятно първоначално е бил предназначен за физически труд, но е мечтал за нещо повече. Всъщност, мечтаят и андроидите, зачуди се Рик, сигурно. Иначе защо ще убиват своите притежатели и ще бягат на земята? Мечтаят за по-добър живот, за свобода. Като Люба Люфт, която сигурно винаги е мечтала да пее в Дон Жуан, вместо да превива гръб в някое скалисто поле на една планета, която никога не е била подходяща за колонизация. Рой Бетти притежава агресивна, напориста и авторитетна натура.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 А с идва и смъртта. И това е цяла една завършена микровселена. Вратата на хотелската стая се отвори ненадейно. Какъв полет, въздъх на вязлата Рейчел Роузен. Носеше дългосребристо на метало отрибешки люспи, сутиен и шорти в подобен тон. В ръцете си държеше голяма кожене чанта и хартиена турба, хубава стая, рече тя и си поглед на часовника, по малко от час. Страхотно се справих.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 Пилешки глави, мравешки глави и други нещастници, които си въобразяват, че живеят, дай да видя останалите. Рейчел протегна ръка, две жени, той и подаде досиетата на Прис Стратан и Ирмгард Бетти. Възкликна оплашено Рейчел като погледна последния лист. Тя захвърли досиетата на Земята, после стана и отиде до прозореца, откъдето се разкриваше нощният център на Сан-Франциско. Струва ми се, че и ти ще останеш изненадан от последното досие.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 Дългата и черна коса изглеждаше доста голяма в сравнение с крехкото, муминско тяло и малките й гърди. Но очите й с дълги извити ресници бяха очи на зяла жена. Там изчезваше приликата с детето. Рейчал лекичко се полюшваше на пръсти, а ръцете й бяха присвити в лактите. В позата имаше нещо, което напомняше на притейл селовет, или може би на кроманюнец. Никакви излишни тластини, стройно тяло, клоса корем. Рейчел беше моделирана по келтските образци за красота, древни, но привлекателни. Краката й, оботи в къси блестящи шорти бяха стройни и съвсем леко закръглени. Общото впечатление все пак си оставаше поскоро от младо момиче, отколкото жена. Изключение правеха само неспокойните, проницателни очи. Декарто отпи глътка бърбан и преглътна смъка. Почти беше забравил силния вкус, уханието на власт и сила, което се долавяше в напитката. Рейчел изпи чашата си без да се замисли. Тя седеше на края на леглото и приглаждаше с отсъстващ вид на братканото покривало. Лицето й имаше мрачен изглед. Рико стави чашата на масата и приседна до нея. Под тежестта на тялото му леглото хлътна и Рейчел побърза да се отдръпне. Какво има, попите той, пресегна се и взе ръката й в своята. Дланта й беше крехка, хладна и влажна. Какво те път иска?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 А после тя ще се върне в Сиател и ще продължи да живее моя живот. Никога преди това не съм се чувствала така странно. Та ние сме само машини, създадени от пресата, подобно на капътки. Това, че съществувам е нещо повече от една иллюзия. Аз съм само един от многото прототипи, тя по -трепери.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 И тогава ще се появи нек с 7. А когато се научите да го разкривате, ще създадем нов, още по усъвършенстван прототип. И в края на краищата, дори вие няма да сте в състояние да отличавате хуманоидния робот от човека. Чувала ли си някога за теста на Боннели, запитая той, работи ми върху реакцията в спиналните ганглии. Някой ден теста на Боннели ще потане в забравата на миналото заедно за всичко останало. Тя се усмихна невинно, в контраст с думите.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 тя посегна машинолно към най-горното копче на бузата си, поигра си с него и след това бавно го разкупча. Не, просто не смея да отида там. Андроидите нямат никаква лоялност един към друг. Нищо чудно пристратан да ме унищожи и да заеме моето място. Разбираш ли, свали си сакото, защо, за да си легнем. Днес си купи в черна нобиска коза, произнесе Рик, ето защо, трябва на всяка цена да отстраня останалите три андроида.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 че Ройбети ще те открие пръв, тя остави чашата, наведе се напред, посегна зад гърба си и разкопча сутиена. После го свали, изправи се ряско, полюшна се и се засмя. В чантата има миниатюрно устройство, произведено в марсианските лаборатории на асоциацията. Използва се като предпазно средство, когато се налага да се извърши планов преглед и проверка на някой новосъздаден андроид. Намери го, прилича на мидена черупка.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 Посегна несръчно към чашата на масичката и неволно я бутна. проклятие, промърмори тя, изправи се несигурно, само по бикини, известно време го гледа как се рови в чантата и, после внимателно дръпна чершафите, пъхна се в леглото и се зави, това ли е, Рик държаше металическа сфера с миниатюрно копче отгоре, да, този уред в продължение на няколко секунди предизвиква каталепсия в андроида, обясни с затворени очи Рейчел.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 Ако Рой се появи неочаквано, достатъчно ще е само да натиснеш бутона и докато стои неподвижно, с мозък лишен от кислород и разпадащи се нервни връзки, ще можеш спокойно да го застреляш с твоя лазерен пистолет. Ти също имаш лазерен пистолет, рече Рик. Видях го в чантата ти, фалшив, казатя и се прозя. Андроидите нямат право да носят оръжие. Той бавно се приближи към леглото. Рейчел се надигна, претърколи се по корем и заби нос във главницата.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 Съмнявам се, успехът да е бил чак толкова голям, колкото казваш, е, понещо се отнася до теб, ще видим, не, аз вече зная, в ти глава Рейчел, още когато видях израза на лицето ти, тази печал. Точно това и очеквах, колко пъти си го правила досега, не помня. Седем, или осем, не, мисля, че са девет. Да, девет пъти, идеята ми се струва старомодна, каза Рик. Такво, Рейчел го погледна стреснато. Декарт изви кормилото напред и Хелимобила се устреми надолу. Такова е моето мнение. Така или иначе, смятам да те убия. А след това ще отстраня сам Рой Ирмгър, Бетти и Ирмгард, Бети и Прис. За това ли се приземяваме? Добре, каза кмирено тя, щом си решил. Но не забравяй, че аз съм съвственост и то легална на асоциацията.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 Да изключа Бъстър, приятелчето и неговите дружелюбни приятели. Да изключам Анда Вернер или Оскар Скрукс. В всеки момент ще чуем самия Бъстър и неговото сензационно съобщение. Тя вренчи поглед към циферблата на часовника си, озарен от светлините на радиото, да, ей, сегитка. Не си ли чул за съобщението? Бъстър непрестанно говори за него, създава напрежение, за да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 Трябва да слушам, това е много важно, имам предвид съобщението на Бъстър приятелчето. Отговорителя продължаваше да се лее познатия вече идиотски глас, Рейчел се облегна назад и се настани удобно. Пламъчето на цигарата и проблясваше съвсем близо до него, приличаше на замръзнала във въздуха светулка, настойчиво, неизбежно доказателство за победата и над него.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 Той влезе в апартамента, събра дрехите на момичето в куфара, нарами го и се затътри обратно. Докато се качваше по стълбите, нещо дребно се раздвижи в праха. Изидор мигновено остави куфара и извади от джоба си малък пластмасов буркан, какъвто носеха всички жители на планетата, именно заради подобни случаи. На стълбата помръдваше паяк, неизвестно откъде появил се, но жив.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 Рече Рой Беки, никога до сега не съм виждала паяк, рече Прис. Тя постави бурканчето на дуанта си и се вренчи в мъничкото същество вътре. Толкова много крака. За какво му трябва толкова крака, а Джон, така са устроени паяците. Отвърна той ступящо сърце. Имаше чувството, че ще се задуши. С осем крайника. Знаеш ли какво си мисля, Джон? Попита прис и се изправи. Мисля се, че не му трябват всичките. Осем ли.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 Рано или късно ще умре, тя вдигна ножиците, моля ви, проговори Изидор. Прис вдигна въпросително глава, има ли някаква стойност, запита тя, не го измъчвайте, въздъхнал молително той. Без да му обръща внимание, Прис за едно от кръчетата на паяка. Откъм към хола се чуваше гласът на бъстър приятелчето, разгледайте внимателно картината, която ви показваме, това е оголемена секция от фонна снимка. С други думи, небосвод. Момент, предавам микрофона на шефа на научния екип, Ру Параметър, който ще ви обясни смисъла на направеното главозамайващо откритие. Присутвя за още едно от кръчетата на паяка, като го придържаше с пръсти. Усните й се изкривиха в усмивка. Това е фотоовеличение на видеокадър. Разне се се непознат глас от телевизора, който след щателна лабораторна обработка и анализ ни доведе до извода, че отчастъкът като от сиво небе пред който крачи Мерсе и виждащата се над него Луна, не само, че не са от земен происход, но те са изкуствени, изпуската, е, провикна се Ирмгърт и дотича в кухнята, за да види с какво се занимава прис. Ще свършиш след това. Ела да чуеш съобщението, ужасно важно е и доказва, че всичко, в което вярвахме, тихо, извика Рой Бети, е истина, довърши Ирмгърт. А гласът по телевизора продължаваше, така наречената, Луна, е нарисувана.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 Изпратихме няколко души да го посетят в дома му в Ист Harmony, щат Индиана. Сега ще чуете разказа на един от тези хора. Настъпи момент на тишина, после се разнесе друг, също така равнодушен глас. Къщата на Ларка вени в самите покрайнини на града, където не живееше никой друг, освен самия Аут Джери, се оказа порутена и занемарена постройка. Поканиха ни да влезем в стаята която миришаше на застояло, а подът беше покрит с гъст слой кипал. Още при влизането аз внимателно сканирах телепатически мъглявото, объркано и изпълнено с противоречиви мисли съзнание на седналия на среща, а чуете, каза развълнувано Рой и се приведе на ръба на креслото. Сякаш се готвеше да скочи, открих без затруднение, продължи техникът, че старецът действително се е снимал в поредица от кратки, 15-минутни видеофилми поръчани от човек, когато Ал така и не е видял. Както вече бяхме предположили, камъните, наистина са били изработени от мека пластмаса. Вместо кръв са използвали кетчуп и единственото страдание, на което е бил подложен мистър Джери, тук техникът не издържа и се изкикоти, е била необходимостта да издържи един цял снимачен ден без глътка уиски, значи Ал Джери, на екрана отново се появи лицето на бъстър приятелчето, е човек. Който през целия си живот не е могъл да се заеме с достойно както за нас, така и за самия него занимание. Ма да, той е главното действащо лице от филма, всъщност в цялата поредица от скучни и тъповати филми, заснети по незнайна чия поръчка. Поклонниците на Мерсеризма често повтарят, че техният идол не е човешко същество, а по-скоро архетипов свръхразум от някоя друга планета. Е, в известен смисъл те се оказаха прави.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 Но точно в този миг има милиони нещастни човешки същества. Тя се обърна към Изидор. От месеци чакаме това да се случи. Знаехме, че е предстоящо разобличението на Бъстър. Прис се поколяба за миг и после продължи. Пък и защо не? Бъстър е един от нас. Той е андроид. Обясни Ирнгард. Но никой не знае. Никой от хората. Прис се наведе и отвяза още едно краче на паяка. Неочаквано Джон Изидория блъсна в страни и внимателно хвана мъничкото същество. После го занесе до умивалника, пусна го вътре и отвори крана. Сякаш потапяше във водата всички свои доскорошни надежди. Ама той наистина е съвсем разстроен, в гласа на Ирнгърд се долови напрежение, стегни се Джон. Кажи нещо, тя се обърна към прис и мъжа си, като го гледам така и аз започвам да се изнервям. Защо мълчи? Не е проговорил, както пуснахме телевизора. Причината не е в телевизора, каза Прис, а в паяка. Така ли е, Джон Изидор? Ще се оправи, подвигна тя след Ермгърт, която отиде да спре телевизора. След като известно време разглежда с любопитство Изидор, Ройн най-сетна проговори, из «Всичко свърши». Говоря за мерсеризма?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 Изидор видя, че поставената на масата чаша се покрива с тънки като паяжини пукнатини, а след това гланцовият и се отлюпи и отдолу зейна груба, неравна материя. Какво прави той? Достигна до ушите му гласът на Ирнгър Бетти, ще изпочупи всичко. Изидор, престани, но аз не го правя, рече Джон. Той се отправи с неуверена крачка към хола, искаше да остане сам, след това приседна на изтърбушената кушетка и впери поглед в покритата спетна стена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 Защото си прекалено близо, рече Мерсер, трябва да гледаш отдалеч, както правят андроидите. Тогава ще имаш по добра перспектива, за това ли твърдят, че ти си една фалшификация, това е вярно, каза Мерсер, те не лъжат и изследването, което са извършили е истинско. От тях на гледна точка аз съм само един стар, пенсиониран актьор на име Алджери. Така че, разобличенията им не са измислени.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 Аз не смея да съдя никого, дори самия себе си, Мерсер протъгна към него с си десница, преди да забравя, тук имам нещо за теб, той разтвори пръсти. В гънките на дуанта му се беше свил усъкътеният паяк. Само, че сега всички крачета си бяха на мястото, благодаря, Изидор внимателно взе паяка. Той понечи да каже още нещо, но неочаквано засвири сигналът на алармената сигнализация.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 Прошепна в ухото му Ирмгард, стиснала рамото му с пръсти, чието ногти се забиваха болезнено в плътта му. Изглежда не осъзнаваше какво върши, в гледата нощна светлина, която падаше от прозореца лицето и изглеждаше разкривено, асиметрично. Приличаше на гротескно оформена чиния с тънки, сгърчени, лишени от клепачи очи, трябва да застанеш до вратата.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 Знаеш ли какво може да направи един наемен ловец, като влезе тук? Разбираш ли какво ще стори за нас? Изидор се отдръпна от двата уплашени женски андроида и пипнеш ком се отправи към вратата. най сетне напипа дръжката, замръзна на място и се ослуша. Усещаше, както винаги, стълбишната площадка зад вратата. Празна, безжизнена и ефтияща. Чуваш ли нещо, обади се някъде отблизо Рой Бети.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 Едва ли, никога няма да узнае, но както и да е, паякът беше жив и лекичко помръдваше в шепата му, без да го ухъпе, като повечето малки паячета и за него човешката кожа беше прекалено твърда. Джон стигна до края на площадката, спусна се по стълбите и излезе на малката алея, която на времето беше отградена от градина. Градината беше изчезнала по време на войната, а самата алея се беше пропукала на хиляди места.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 Той бръкна в джоба на шлифера си, извади нещо, разтвори го и го подаде на Изидор. В неясната светлина на около овецът приличаше на съвсем обикновен, незабележен човек. Лицето му беше закръглено и гладко, с нищо не отличаващи се черти, приличаше по поскоро на чиновник от някоя бюрократична служба. Опорит и безличен, нямаше нищо от образа на злото божество, което си беше изградил Изидор.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 Карам фургунна, той изведнъж осъзна, че е забравил името на фирмата, за която работи една ветеринарна лечебница. Ветеринарната лечебница, Ван Нес, спомни си, Изидор, по притежание на Ханибал Султ, ще бъдеш ли така добър?, запита Декарт, да ми покажеш пътя до твоя апартамент. Тази сграда има поне хиляда апартамента, така че ще ми спестиш доста труд.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 както каза пилешката глава. Заради онова, което ще столя след малко, мистър Изидор, отвърна Върна Мерсер, говореше от своя име. Това, което възнамерявате да направите, трябва да бъде направено. Не веднъж съм го казвал, той вдигна ръка и посочи стълбите за трик. Дойдух, за да ви съобща, че един от тях не е в апартамента, а понадолу зад вас. Той е най-опасният от тримата и с него трябва да се справите пръв. Треперещият, изнемощял глас на стареца внезапно се изпълни с превога. Побързайте, мистър Декарт. На стълбите, Рик измъкна лазера, завъртя се на пръсти и пристъпи напред. По стълбите право към него съвсем беше шумно тичаше жена и Декарт неочаквано осъзна, че я познава. Той свали оръжието, Рейчел, произнесел объркано Декарт. Нима го беше последвала чак до тук. Но защо, върни се в Сиатъл, рече е и той, остави ме.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 Прототипът, създаден за да защитава останалите. Той вдигна уражието и стреля и в същия миг тя се хвърли върху него. Тялото на андроида се пръсна и разлетя на древни парчета. Декарт прикри лицето си с ръце, а когато погледна отново, лазерният пистолет, който андроидът държеше, се търкаляше обратно надолу по стълбите, а ехтящият звук от металическото подръмкване ставаше все по-слаб. Най-опасният от тримата, беше казал Мерсер.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 Но някъде в сградата се спотайваха още два андроида. Те чакаха и вече знаеха какво се е случило. Сигурно ги беше страх. Станалото беше техният отговор на проникването му в сградата, отчаян опит за спасение. И ако не беше Мерсер, сигурно щяха да успеят. Но сега за тях бе настъпила студената зима. Рик съзнаваше, че трябва да действа бързо.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 Сетне захвърли Лазера и побегна във вътрешността на апартамента. Може би там беше приготвил още някоя изненада, значи Прис не успяв. попита мисис Бетти, Прис не съществува, отвърна той, има само Рейчел Роузен и ще я има, отново и отново. Той забеляза чертанието на пистолет в ръката и, значи Рой не беше захвърлил Лазера, а и го беше подал, отстъпвайки навътре за да го прима мислят себе си, а Ирмгър да го застреля отзад, в гърба.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 Може би след като прекарам известно време с Айран ще забравя за всичко. Когато най-сетне се спусне над своята сграда, на покрива го посрещна Айран. Имаше странен, измъчен и променен вид, никога през всичките тези години, прекарани заедно нея бе виждал да изглежда така. Декартия прегърна през Рамо и рече: Успокой се, всичко свърши. Мисля си, че Хари Брайан сигурно ще може да ме прехвърли в някой друг отдел. Рик.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 Някой е дошъл, изкарал я е от клетката и я е завякал до ръба на покрива. И после я е блъснал довърши Рик, да, кимна тя, ти ли го, видях я съвсем ясно, кимна Айран, Барбър също е бил наблизо, той ме повика, а после двамата се обадихме в полицията. Но до тогава животното беше мъртво, тя вече си беше отишла. Младо, древно на вид момиче, с черни коси и големи, черни очи, съвсем слабитко. Носеше дълго на метало отрибени люспи и доста обениста дамска чанта. Въобще не направи опит да се скрие от нас. Сякаш и е все едно, да, така е, рече той. Рейчел пет пари не дава дали ще я видиш, дори се е зарадвала, защото е знаела, че така аз ще науча кой го е сторил. Той се наведе и е целуна. И ти ме чакаш тук толкова дълго, само от половин час. Горе-долу по това време стана.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 Как мислиш, Рик, това истина ли е, всичко може да е истина? Отвърна той и запали мотора, всичко, което някой някога си е помислял, с теб всичко наред ли е, всичко е наред. Отвърна той и си помисли, докато не умра, а това ще е скоро. Всъщност, и двете твърдения са верни. Та изпусна вратата на колата, махна с ръка на Айран и излетя право нагоре в нощното небе. На времето, мислеше си той, може да виждам звездите.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 21 в светлината на ранното утро земята под него сякаш се простираше до безкрайността, сива и покрита с отпадъци. Камъчета с размери на къщи се бяха изтраколили едно до друго, преди да замрат неподвижно и декарци помисли, прилича на огромен склад, от който се изнесли целият товар и са останали само незначителни парчета от контейнери и изпокъса на упаковка. А било е време, когато тук се растели дървета, а в тревата кротко са пасли животни.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 Докато чакаше, Рик смъкна малко от освежителната пудра и потрепери. С изключена отоплителна инсталация колата бързо изстиваше. Доктор Коста ми каза, че мистър Холден не бива да разговаря. Отвърна най-сетне операторът въпросът е важен свързан е с полицейско разследване. Отвърна Рик и приближи удостоверението си към камерата. Един момент операторът отново изчезна.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 Въздухът навън също имаше неприятен дъх и той по-бърза да вдигне стъклото. Дейв Май наистина е зле, помисли си Декарт, странно, че не успяха да ми видят сметката и на мен. Може би защото се движах бързо. Всички в един ден, едва ли се очаквали да го направя. Хари Брайан беше прав, в колата беше станало непоносимо студено, Декарт вдигна вратата и излезе навън. Още при първите крачки неочаквано остър и хладен вятър прониза дрехите му и той потърка зимурничаво ръце. И все пак, жалко, че не можех да поговоря с Дейв. Той сигурно щеше да одобри действията ми, а и само той би разбрал нова, другото, което остана недостъпно дори за Мерсер. За Мерсер всичко е лесно, защото той го приема с разтворени обятия. Нищо не му е чуждо, а за мен това, което извърших е чуждо.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 Без никой, никога да разбере как е станало. Тук нямаше кой да отчете стъпента на неговата, или която и да е друга умствена деградация и всяка смела и доблестна постъпка тук, на самия край, би останала незабелязана. Наоколо имаше само мъртви къмънаци и прилегнали от тежеста на праха изсушени и умиращи бурени, за които той не съществуваше. И в този миг право в корема го удари първият, но не излят от мека пластмаса, камък.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 Върнах се, каза си Рик, слязох от хълма. Той вдигна вратата на хелимобила и се пъхна вътре. Но кой би могъл да хвърля камъни по мен? Никой. Тогава от какво се оплъших? И друг път съм го преживявал, по време на сливането, претемпатичния генератор, като всички останали. Това не е нищо ново. Не, не съм прав. Този път бях сам, с разтреперени ръце Декарт измъкна нова упаковка с пудра от кутията, отвъртя капачката и по -емощно.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 И да искам, не мога да ги избия всичките. Или ме е страх, че някой ден ще свършат. Това ли е? Декард погледна часовника. Девет и половина. Той включи отново видеофона и набра номера на съдебната палата. Искам да говоря с инспектор Брайан. Инспектор Брайан не е в кабинета си, мистер Декард. Тръгна с колата си, но не отговаря на повикванията. Може би в момента е извън нея.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 Ах, да, мистър Декарт, жена ви ви търси. Тревожеше се дали с вас всичко е наред. Наред ли е, мистер Декарт? Той не отговори, може би ще е по-добре да и се обадите. Каза, че ще очаква да я потърсите вкъщи. Чухте ли какво се е случило с козата ми? Не. Дори не знаех, че притежавате коза, те ми я отнеха. Отвърна Рик, кой ви я е отнел, мистер Декарт? Крадците на животни.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 Миси Сирик, докато полагаше внимателно съществото в кутията и после грижливо връзваше капака и живот там, където никой не предполага, живи същества е маскирани в трупа на един мъртъв свят. В Самото пък у населенета Мерсер сигурно ще се умее да забележи прашинките на живота. Сега вече го знам и след като веднъж съм успял да надзърна през очите на Мерсер, може би никога няма да престана да виждам така.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 Почти веднага затвори, по е да я изненадам, реши Рик. Само след 30-40 минути полет съм там. Изпълнен отново със сили, Декард запали мотора, дигна хелимобила в небето и го насочи към Сан Франциско, наблизо 700 мили на юг. Изправена пред Пенфилдовия емоционален синтезатор, Айрън Декард замислено плъзгаше пръст по циферблата.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 Всъщност, какво ли дават сега, Айран въздъхна и мислите и отново се върнаха към изчезналия Декард, или ще си дойде, или няма, рече си, тя и при тази мисъл почувства, как костите й сякаш омекват от настъпващата старост. На вратата се почука, Айран дръпна ръка от сиферблата и си помисли, сега вече няма смисъл да набирам каквото и да е, това сигурно е Рик, тя изтича към вратата и я разтвори широко. Здравей, каза той.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 Ужасно се радвам, че отново се върна у дома. Тя нежно го целуна и лицето му се разведри почти толкова, колкото преди да научи, че жабата е електрическа. Как мислиш? Дали днес извърших зло? Запита я Рик. Не, Мерсер каза, че онова, което ще стоя е зло, но въпреки това трябва да го направя. Много странно, нали? Понякога изглежда е по-добре да извършиш зло, отколкото да сториш добрина. Това е заради проклятието, което тегне върху ни, отвърна Айран.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 Вероятно някой от тях ти е причинил раната на лицето, да, прошепна той, ще си лягаш ли? Искаш ли да наглася синтезатора на 670? Това пък какво предизвиква? Заслужен отдих. Той се изправи с болезнено и объркано изражение, сякаш в продължение на дълги години и лицето му е било бойно поле на изтощителни сражения. После бавно закрачи към спалнята. Съгласен съм. Казарик. Заслужен отдих. Той се изтегна, а от косата и шлифера му се стичаха струйки прах по чаршафа. Айран се досети, че няма да има нужда от синтезатора. Тя спусна шторите и стаята потана в мрак. На леглото, Рик вече беше заспал. Айран постоя известно време край него, за да се убеди, че няма да се събуди отново, или да скочи в леглото с уплашено изражение, както бе правил не веднъж през нощта. След това се върна в кухнята и седна на масата.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 Поправи я айрън в такъв случай, бих ви препоръчала смесена асортимент от изкуствени летящи и пълзящи насекоми, включително, не, искам само мухи, прекъсна я айрън ще можете ли да ги доставите направо от дома? Мъжът ми спи и бих искала да съм при него, когато се събуди, препоръчвам освен това, продължи жената отсреща, да се снабдите с миниатюрен воден самоподържащ се басейн за вашата жаба.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 Тя съобщи адреса и затвори. Веднага се почувства по-добре и си приготви чаша черно, горещо кафе. Долари и 1352 долар Бук долна черта и 1233 източник Моята библиотека Ачпи Кайтанка Инфо Тъкст 1352 Източник Ачпи Сфап Юс Долна черта Долна черта Издание Долна черта Долна черта Бегляд по острието 1994 ист, Аргус, София. Бип. Фантастика, но седми. Роман, превод от Англа, Юлиан Стойнов, Владрунер, Филайк ДЕСК. -E 1968 на практика. Би трябвало превода да е направен по призданието от 1995, което носи това име, оригиналното название на романа от 1968 е до «Андроидс Дреам оф елтрейк шеф» – «Сънуват ли андроидите електрически овце?» Предговор, Писател от друг свят, Юлиан Стойнов, с 68. После слов, вместо изповед, писателя за своя живот, за страховете и надеждите си, за фантастиката и наркотиците, из интервю на Чарлз Плетс, Филипка, Дик, с 248-252. Художник, Мумчил Митев, Корица, К.А.М.Л. Портрет на писателя. Печат, Дъв, Балкан Прес, София. Формат, 56 умножение 10, 16 Печатни коли 16, страници 254, цена 3500 SBN ESBN 9545700092. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми.